Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó napot kívánok! Kolunzia Gábor vagyok. Üdvözlöm Önöket! Ezt a mai műsort egyedül fogom vezetni. A témája is olyan, hogy kifejezetten a urbanisztika és értékvédelem lesz a mai témánk. A Budai Várnegyed és a Várlejtők fejlesztési koncepciója lesz a mai napnak a tárgya. Örömmel üdvözlöm a vendégeinket, Poczner Ferenc, építész, történész, a közti részéről, közti tervezője, és Varga Ötvös Béla, közgazdász urbanista a vendégünk. Nemrég a pár előtt a Magyar Urbanisztikai ja, még el kell mondjam a telefonszámokat, ahol lehet minket elérni. 48909999, illetve van egy mobilszám, 30 228 9800, ahol SMS is küldhető. Nos, nemrég a Magyar Urbanisztikai Társaságban volt egy bemutató, ennek a bizonyos tervnek a ismertetése. Hát a Csilláról is lógtak, ahogy mondani szokás, ritkán szoktunk ennyien összejönni, hogy még a terembe se fértünk el, mert mindenkit nagyon érdekelt ez a téma, Meg kiderült, hogy rendkívül radikális elképzeléssel fogalmaztak meg, mondhatni szokatlan gondolatok, ami hát áthatóan fel is bolygatta a szakmát, mert kinek tetszett, kinek nem tetszett, mind, mind, az igazán fontos, hogy új gondolatoknál mindig így van. Tehát Budai váró előzetesen hát mindenki ismeri, hogy nem akármilyen helyről van szó, nem csak Budapest szempontjából fontos, az egész ország szempontjából fontos helyről van szó, történelmi helyről van szó. Igazából a negyedik déle óta folyamatosan államhatalmi központ, illetve annak kellett volna lennie, voltak meg szakítások a törökkorban, és éppen a jelen korunk az, amikor éppen nem erre használják, de ha jól belegondolunk, hát egészen a második világháborúig ott élt a kormányzó, ott voltak a minis, egy csomó minisztérium, sőt még utána is a 50-es években az merült fel, hogy a, a Rákosi fölköltözni a várba, egészen 1957-ig, amikor is egy radikális koncepció válással a kultúra központjává tették. És most ez a terv egy újabb édes fordulattal arra tesz javaslatot, hogy visszahozzuk a várnak a közhatalmi Funkcióit, a, a hagyományos közhatalmi berendezkedését, és erről volt szó. Nos, hát talán az első kérdés az, hogy maga az egész gondolat, hogy merült föl, kinek a kezdeményezésére jött létre egyáltalán az a terv. Ezt a munkát vagy megbízást mi az első kerülettől kaptuk, az első kerületi önkormányzattól, Hát a, a, dolog, a dolognak azért vannak előzményei, hiszen a, a várral, tehát jó magam is elég régen foglalkozok, még 86-ban a Szentgyörgy meghívásos pályázaton vettem részt, mint hát viszonylag fiatal építészként, egy kollégámnak a munkatársaként akkor egy meghívásos pályázat volt, ami, ami tulajdonképpen szintén el, még előzményekre megy vissza, mert ez a, ezzel a területtel folyamatosan foglalkoztak, 62-ben volt erre pályázat, aztán 74-be, 86-ba, tehát ilyen 12 éves ciklusokban szinte. Aztán, aztán a millennium körül, aztán 2003-2004-be újra, tehát, tehát folyamatosan ez a, ez a terület foglalkoz, ez főleg a Szentgyörgy tér környéke, illetve hát a HM épület Na most jó magam is több, több helyszínbe bele kaptam már a tevékenységem során, ami azt jelenti, hogy 98-ban a Várbazárnak egyik pavilonjának a rekonstrukcióját csináltam, az nevet lépcsőpavilont, aztán, aztán 2006-ban foglalkoztam az MTA-nak a kongresszusi termével, ami hát a régi országgyűlés alsó terme volt, annak épült át. és aztán 2008-ban volt ez a, ez a budavári projekt, amit aztán leállítottak, abban is részt vettem a Ibl tér és a palota közötti utaknak a revitalizációval, tehát, tehát folyamatosan, uh -huh. tulajdonképpen több helyszínen, aztán 2000-ben a Sándor palota helyreállításának a, az építész tervezője voltam. Uh -huh. És hát így, és hát még hozzátartozik a történet ez, hogy, hogy csináltunk egy, egy kiállítást, aminek az volt a címe, ez a Várnegyed galériában volt, talán 2008 őszén, amit Hanák Gábor barátommal filmessel együtt csináltunk, ő, ő állított össze egy történeti tablót filmfragmentumokból, és jó magam pedig a képi tablóanyagot raktam össze a falakra, és ennek az volt a cím, hogy a vára 20. században. Tehát ezek az előzmények tették lehetővé, hogy, hogy volt egy rálátásom, vagy egy betekintésem a várba, mm -hmm. és talán miután ez a kiállítás az első kerületnek a galériába volt, volt a várnagyad galériába, így valószínűleg, hogy innen adódott az, hogy a a, a polgármesterül és a főépítész úr megkerestek azzal, hogy, hogy a szabályozási tervnek az aktualizálására, illetve hát a, a, a bizonyos hosszú távú koncepcióknak a megalkotására csináljunk egy, egy tervet erre, és akkor hát én a, a szakmának, illetve hát a, ugye ez egy, egy Igen. ilyen interdisziplinális feladat, azt lehet mondani, tehát hogy városrendezők, urbanisták, művészettörténészek, tehát tájépítészeknek az együttműködését igényli, és, és sok egyéb szakértőnek, barlangos szakértőnek az együttműködését hmm. igényli, és így került sor ennek a munkának a... És hát így, így aztán megkerestem többek között a Varga Ötfés, Bélát is, aki ezen a területen is szinte régóta dolgozik. Most azt szeretném kérdezni, hogy... Miután az első kerület rendelte meg ezt a tervet, de ugyanakkor rendkívül radikális hát gondolatok vannak megfogalmazva, hogy lényegesen túlmutat, nem csak az a kerület határa, de meg a főváros határa is ilyen nemzeti országos jelentőségű javaslatok fogalmazodnak meg, hogy, hogy ez a kerület részéről meg, meg volt valami fogalmazva, hogy mire kell kilukadni, hogy így fejezem ki magam, vagy ez a legjobb meggyőződésetekből fogalmazódott ö, ö, javaslatok. Tehát az, hogy egy radikális funkcióváltás és Hát én szerintem ez is, ö, én ezt nem, nem gondolom annyira radikálisnak. Másik az, hogy, hogy ö, tehát nem volt semmifajta előzetes Hát, szem megfogalmazott igény, az volt a kérés, hogy, hogy vizsgáljuk meg a területet. Ugye uh -huh. a, a, a gyakorlatilag ez a munka abból kezdődött, hogy megnéztük, hogy, hogy, hogy milyen történeti előzmények, milyen, e, milyen dolgok kötődnek a területhez. És hát, hát maga az, hogy a, a terület túlmutat a területnek, vagy a határain nem mutat túl, de jelentőségében ugye egy országos jelentőségű területről van szó, tehát ez, ez a területnek a jelentősége valódik abból a fajta tárgyi és szellemi hagyományból, ami a területhez kötődik, történeti eseményektől kezdve, egyéb, egyéb minden. Tehát e, ezt majd egy-egy helynél esetleg lehet erről beszélni, de nyilván, hogy a területnek a jelentősége az, ami, ami, ami hát ilyen gondolatokat felvet de semmifajta prekoncepció, vagy elvárás ilyen szempontból nem volt, mi csak megpróbáltuk elfogatlanul végig gondolni a történeti uh -huh. hagyományok, események folytán, valamint a jelen állapotnak a vizsgálata folytán, hogy mire volna itt szükség, és hát tudva azokat a működési nehézségeket, és azokat a problémákat, amit a jelen állapot felvet. Igen. <kül> a, valóban, ö, ö, szóval nem volt semmiféle olyan lista, ami valami elvárást, Elvárást fogalmazott volna meg. Épp azt gondolom, hogy, hogy is értek itt a radikalizmussal, inkább csak annyi talán, hogy keveset volt jelen ez a, a közvélemény előtt. Tehát sokkal inkább egy idegenforgalmi helyként volt uh, számot tartva vár, de azok a problémák, amik ott nagyon erőteljesen megjelentek, tehát akár az előregedő lakosság, akár a miamékek állapota, akár a megközelítés, ugye mindig voltak ezek a barlang problémák, hogy ledőlnek a falak, stb. Tehát tulajdonképpen ezek mindig ilyen újsághírszerű jelentek meg, de mint összefüggő probléma ez nem nagyon jutott a nyilvánossághoz, de közben ez állna jelen volt. És hát valószínűleg azért is kerültünk ebbe a helyzetbe, hogy mi ezt a munkát végezhetjük, mert nagyon régóta foglalkoztunk. Vagy mondani, én is, én, én, én több mint húsz éve foglalkozom a várral, többször is a a, a, volt, hogy csináltunk örökségreim hatástalmát, én is foglalkoztam a várbazárral, akkor a köztessége hivatal, meg a Kollesznyegyes. Sőt, még is Elhelyezésével is foglalkoztam, sőt, ott tíz évig a vár, a Karmelyet a Kollostor Várszáz mellett volt az irodánk. Tehát nap mint nap tapasztaltuk. Ú, de az, hogy, hogy miért is merülhetett föl az, hogy radikális, szerintem egyfelől az, hogy itt az ideje már régóta, hogy foglalkozzunk a várral, és történjen is valami. De megjegyeznem, hogy, hogy a vár életében, tehát voltak ilyen nagyon sarkos időpontok. Tehát, hogyha történetileg nézzük, mert ugye a vár szempontjából nem tudjuk melőzni a történelmet. Tehát ugye 1242-es utáni, a városépítés, városfejlesztés ez egy radikális kezdeményezés volt. Ugyanilyen radikális volt az árpátáz kiállása után, hogy az interregnumot követően, hogy hol legyen a királyi széke, ugye akkor vegyesházi uralkodók jöttek Magyarországra. És tehát ott is nagy lajos idejében került a valami bővítés a várban. Tehát ha belegondolunk, az Árpádház után évtizedek teltek el, mire valahogy valami megtalálták a helyét. Mire megtalálták, ugye addigra már szinte ott volt a Moácsivész. Hát voltak azért ott a Zsigmond építkezések. Volt a Zsigmond, igen. Ő, ne, igen, nem jól mondom. Tehát, tehát a, a, a folyamatos volt a bővülése. Tehát azért igen. nem mindig voltak ott uralkodók, de ez, mint királyi székhely, ez mindig valahol egy prioritást élvezett, mm. még akkor is, hogyha hosszas ideig nem tartózkodtak ott. tehát ugye kivéve a Mátyás idejében. De például a, a ugyanilyen radikális fordulat volt, ugye a, a Buda. Este, ugye 1541. augusztus 29, és utána a visszafoglás 1686-nál ugyanígy. Tehát azt követő időszakban évtizedek teltek el, még a várral valamilyen módon kialakult a koncepció. Hát például ugye már a Téz idejében létesült az első komolyabb épület, de az is inkább ugye az is a tudományi egyetemi csillagvizsgáló. Tehát a üres mit kezdeni. És a Udo visszafoglalásához képest 100 évvel később, tehát a másik közsök kapott először ugye valami kormányzati funkciót. Tehát, tehát gyakorlatilag a, az, a, az a funkció, amit a vár betölt ugye a magyar közjogban közgyogban, történelemben, az, az, az, az nagyon hullámzó és, ha, ha lehet mondani, radikális. És mi föl is tettük ezt a kérdést, hogy mi ez van ugye 45 után. Tehát 45 után megint nagyon sokáig Ugyan hát, ugye nem megy nem tudtunk igazán mit kezdeni vele. Tehát gyakorlatilag az, hogy, hogy bekerültek a közgyűjtemények, hogy a kultúra felvára lett, az is szerintem sokkal inkább egyfajta kényszer hatására, hasznosítás, tehát ez, ez egy erős szempont volt, amikor elhelyezték a nagy közgyűjteményeket. No, tehát mi föltettük ezt a kérdést, hogy mi a vár mm -hmm. szerepe, küldetése, hivatása. És ugye ez egy nagyon fontos kérdés, tehát megrendítő a kérdés, ugye, hogy Szükség van-e olyan változtatásokra, ugye a várban most, a mostanában, mint ami volt annak idején, vagy ami fölmerült 1948-ban, 67-ben, vagy 1920 után, 45-ben? Tehát a várnak azért a második Józsefftől kezdve, tehát az 1700-as évek végétől kezdve mindig is volt egy ilyen közögi funkciója. Tehát a Szicsőnyek is foglalkoztak vele ugye nem nagyon ismerő, de például Táncsésnak is külön koncepciója volt a vár, hogy Akropolis akart a tervezni, Széchenyi írta először azt, hogy Budapest legyen együtt. Tehát ez egy, ez egy nagyon hosszú történet. Tehát mi azt gondoltuk, hogy ennyi e, történelmi mulasztás, az, az, az, tehát a megoldást kerestük. Tehát én azt hiszem, hogy a radikalizmus nem inkább a radikalizmus, hanem inkább az, hogy megpróbáltuk az egészet összefoglalni egy egységes rendszerbe. Csáltunk elég sokféle kutatást, tehát például a, én, én például csináltam a funkciók eloszlását, a funkciók intenzitását, akkor meg kell ugye a városrendezőnk, Nagy Béla és csapata, ők is ugye foglalkoztak városrendezési kérdésekkel, közlekedéssel, a zöld fölöttel, tehát rengeteg dologgal, és ebből próbáltunk utána kihozni egy, egy olyan ö, koncepciót, amit, ami tartós, tehát ugye ami a, ehhez a léptékhez igazodik. Nos hát azért alkalmaztam ezt a szót, mert én a tervén álltam először azt a mélységet, vagy azt a szintet, hogy, hogy ilyen mértékben van végig gondolva a várnak a, a szerepe, mert eddig rengeteg terv készült a várra, ugye egy pár fel is tett sorolva, és ezek a legkülönbözőbb, ö, szinte minden és mindennek az ellenkező le el lett rajzolva, éppen a, a nehézsorsú Honvéd főparancsnokság épületével kapcsolatban még botrányok is voltak, és egészen futurisztikus dolgok is megjelentek a tervrajzokon, amelyek mindenkit elképesztettek. Nos, hát ehhez képest én, nem egy kitélet, hogy most valami radikális, az egy jó is, meg lehet rossz, és most jó ételemben gondoltam ezt, hogy, hogy a, az első olyan munka, ami nem marad meg a szokványos városrendezési attitűdnél, hogy most akkor kijelölünk szabályos vonalakat, meg, meg ö, övezeteket, meg ö, építési előírásokat szabunk meg, ugye, hogy a legtöbb itt marad, hanem végig gondolja szettik az egészet, és, és hogy mondjam, mer olyan javaslatokat tenni, ami eddig, legalább most elmúlt, Hát most már 50, 50 lassan év alatt nem fogalmazottak meg. Nos hát akkor ö, talán ezeket vegyük akkor, hogy mégis mi az a javaslat, ö, ami alapvetően a vár jövőjével kapcsolatban bennetek fölmerült, hogy mit kéne itt legfontosabban ö, hát Először elmondanám, hogy mik voltak azok a fő tervezői szempontok, amihez hozzányúltunk a Jó a várhoz. Tehát a legeső ugye az érték megőrzés, az érték feltárás, az érték bemutatás. Tehát ennek egy abszolút prioritása van, volt. A másik, hogy ehhez egy funkciórendszert alakítsunk ki, azzal a hosszú távú elképzeléssel, hogy ütemezhetően és finanszíroz, finanszírozható módon lehessen megvalósítani. Tehát, uh -huh. ugye ehhez nekünk fixálnunk kellett azokat a a biztos pontokat, amik az értékmegőzés, műemlékvédelem világörökség, barlang, stb. miatt okvetlenül ugye meg kell őrizni, meg kell tartani. Sőt, ugye ez adja azt a különleges milliót, ami, hogy úgy mondjam, a, a, a várnak ezt a... Hát, minden második épület műemlék. Igen. Aranyában körülbelül. A, utána ugye mi végvettük, tehát na, rengeteg anyagot elolvastunk, átnéztünk. És elkészült az első keretnek az integrált városvezés stratégiája, amit ugye most általában a, a, a városok, kerületek azok, kötelező módon elvégeznek, egyet is értettünk vele, annak a fő mondani az volt, hogy hagyományőrző megújulás. Tehát ezt mi átvettük azzal a kiegészítéssel, hogy ha hagyományőrző megújulás, akkor nem az idegenforgalmi fejlesztés kap elsődleges szempontot, mert olyan különleges helyről van szó meg, hogyha csak önmagától, tehát hogyha, hogyha csak helyreállítják az épületeket, hogyha csak működik, üzemszerű működik, már olyan idegenforgalmi látványosság lesz. Tehát hogyha megépülnek a, a, a, a szükséges, vagy, vagy megvalósulnak a szükséges rekonstrukciót, ez már önmagában idegenforgalban gondolja. Tehát nem fogunk olyat e, javasolni, ami a, ilyen idegenforgalmi kínálatot, termékeket, tehát Romváros, Kanzen vagy ilyesmi. Hát idegenforgal azért nagyon fontos van már a várban. És a, még egy, és nem mondom, nem akarom, nem akarom, nem akarom kerülni, tehát a, egy funkciórendszert alakítottunk ki. Tehát a funkciórendszer nagyon sokrétű. Tehát szinte azt kell mondanom, hogy sokrétűbb itt ezen a kis területen, mint általában egy, akár egy nagyvárosban is. Ugye van nemzeti szint, ugye van az identitásodat, vannak nemzeti intézmények itt, közgyűjtemények, közgyógi intézmények vannak. Megjelenik ugyanígy ebből az államigazgatást, az államiság, Megjelenik maga a vár, ugye, mint Palota egy polgárváros, várlejtők, várkert ugye, Önállóan is egy külön ö, projektek, vagy külön területek. Az önkormányzat, ugye itt ez egy élő, működő önkormányzat, áll, ugye, laknak, dolgoznak, az emberek járnak, orvosi rendőrőbe, igényveszik a közszolgáltatást. Van egy polgári szint, ugye az a vár, ez mindig is egy ilyen a polgári életformának egy ilyen mintája volt. És vannak munkahelyek, rengeteg Munkahely van, kutatóhely, iroda, üzlet van a várban, tehát munkahely is. És természetesen megjelenik a turizmus, de uh -huh. ami ugye egy szükséges dolog, és azt szeretnénk ezt jóra fordítani, de nem az lesz az elsődleges szempont. Uh -huh. Átadom a szót felének. <kül> ami nagyon lényeges volt a gondolkodásunkban, hogy mi a a Várhegyet és a Várlejtőt megpróbáltuk egy, egy, egy, egy, egy egységként kezelni. Tehát meddig terjed ki a terv hatája. Hát a, a terv az, az na, nagyjából a, a, a tehát a nyugati oldalon a Krisztina város felől az Attila útig, a, az északi oldalon gyakorlatilag az Anzsú alatti területig, délen a Szarvas tér, és keleten pedig hát ott, ott változóan Hunyadi János út, stb. főutca, Fő tehát Vár Várbazár, tehát Ibl Miklós tér, lánc Lá tér. Hát nem mindenhol érje el a Dunát? Nem mindenhol érje el a Dunát, hiszen egyrészt hát, időben is, és, és hát, hogy mondjam, tehát bizonyos értelem, valahol korlátozni kellett ezt a tervet, tehát nem tudtuk az egész igen. egészetbe, amíg természetes lett volna, hogy a Duna is benne legyen, de már hihetetlen módon kitolta volna a, uh -huh. az egész tervezési területnek a határait. Tehát, uh, tehát a vár és a vár lejtők magyarul. Igen, vár, a, a vár, tehát a falakar körövet vár és a, és a várlejtők lejtők uh -huh. tulajdonképpen. Na most ezek nyilván, nyilván a, többi, tő, ez a többitől is, a többi városi szövetől is de ez jön magából biztos, hogy egységet kell, hogy képezzen, mm. és hát töképen feltételezik egymást, egymásnak a működését és a létét. Na most a, ez, ez a fajta egységes, egységben való gondolkodás ez rendkívül fontos, és még valami, ezt azért is hangsúlyozom, mert ugye azt ö, nagyjából mindenki tudja, hogy, a, hogy alapvetően a vár, most, hogyha már a falakon belül részt nézzük, az két nagy egységre ö, tagolódik, ugye a Polgárvárosra és a Palota negyedre, de amikor a várról beszélek, akkor mindenkinek a, mindenki előtt a, a, csak a Palota negyedre, tehát azt mondjuk, hogy vár, a Palota negyedre gondolnak egyértelműen. Hát gyerekkoromban emlékszem, mikor a Palota negyedre be lehetett lépni, hanem a dísztérnél ö, ott volt egy palánk, és nem lehetett tovább menni. Tehát az én számomra még a, a, a polgárnegyed volt Polgár, ott a vár, igen. és később igen, változott ez hát meg. Hát igen, akkor ez még egy ilyen, egy ilyen építési, részben építési, felvonalási, feltárási terület volt, tehát ebből a fajta mm. ilyen, ilyen porta, interre, porta nem, volt ott. Állap, állapotban adódik az, hogy az, az nem, nem volt igazán bejárható, és hát mentesen bejárható terület. De ugye mi most a mostani állapotból kiindulva, gyakorlatilag azt lehetne elmondani, hogy mi a polgárvárosi részt ugyanolyan fontosnak és jelentőségteljesnek gondoljuk, mm. mint a Palota negyedet. Mindenkinek megvan a saját karaktere és a funkcia, meg a léptéke, és a, de, de ugyanakkor ez a kettő egy, egy, egy egységet alkot, és tulajdonképpen ezeket a, ezeket, ezekből próbáltuk meg kibontani azokat a lehetőségeket. Tehát úgy gondoljuk, hogy a, a polgárvárosba is számtalan Hát lehetőség és fejlesztési hát irány lehetséges. Tehát nem kell, felt és ezt, ezt el kell osztani, hiszen a, a, a, a vizsgálatok során az derült ki, hogy gyakorlatilag erre a, a két ö, ö, városrésznek vagy, vagy, vagy, vagy a találkozási pontján ott, ott van a probléma, hogy mindenki tehát az, mindenki ott támadja meg a várat a, a dísztérnek a déli végén, tehát a fehérvári kap, kapu felől, mm. meg a, a kapu vagy a Hunyadi János út felől, és, és ez egy ilyen sajátos hát, torlódást okoz itt járművekben, turistákban, minden egyetekben, és vannak részei a várnak, amik szinte nem ismertek, mondjuk a tére gondolok, hogy ott, ott nagyon, nem nagyon látni mondjuk turistát, vagy, vagy, vagy, vagy embert ugyanakkor, hihetetlen adottságú területei vannak a polgárvárosnak. És hát éppen, a, éppen a, ezeknek az történeti hagyományoknak és az adottságoknak a kibontása folytán ö, jöttek elő azok a fajta, hát ilyen szintek, vagy azoknak a szinteknek a szemlélet, amiről az előbb a béla beszélt. Uh -huh. Mert hiszen ha belegondolunk, hogy, egy, hogy ott van a szent, mondjuk a Szent Háromság tér, ugye, ami egy. A, egy, egy ugye mi erre azt mondtuk, hogy ez legyen egy polgári főtér. Mert, mert hiszen ott van egy, van egy Lébánia templom, ráadásul mondjuk koronázási templom, van ott szálloda, vannak különféle intézmények, ugyan a, volt pénzügyminisztérium épületében, de elég adhok módon, ott van a régi városháza. Uh -huh. tehát, tehát számtalanul, tehát azokat az, azok az ismervek és a funkciók, amik egy ilyen hagyományos polgári központhoz tartoznak, ezeket kellene fejlesztésben erősíteni. Ugyanakkor pedig azokat a fajta ilyen diffúz jelenségeket, mint hogy vannak a különféle tereknek, meg a e, utcáknak ilyen térfal hiányaik, ugye gondolok itt a, mondjuk a, a térnél, a, a, a, a Tárnak utcának a végére, vagy a, a Szentháromságtérnek a déli részére, ez a volt terekre, ahol hiányzik épület, ott ilyen e, különféle pavilonok vannak, amik, amik szerintem bármilyen jól megvannak esetleg építve, de mégis mértatlanok talán ehhez a, az, ehhez a főtéri, polgári főtéri hagyományhoz, és hát a azt is tudjuk, hogy mondjuk a régi városházát sem feltétlenül, tehát nem városházaként funkcionál. Tehát ott egy, ott egy a, a mi elképzelésünk szerint ott egy ilyen kiülős, ö, ö, vendéglátós, esetleg polgársággyűjteményeket bemutató, ugyanakkor polgármester, ugye polgármester hivatal az a téren van. Tehát ugye ezeket a dolgokat a helyükre, kellene tenni, akár vissza. Ugye, mert régen például a középkori város szerkezetben a régi városháza is valahol ezen a területen volt a Szent Háromság utcánál, Aha. és a dísztérnek az északi végén volt a Szent kápolna, és a kettő között az egy üres terület volt, a terület volt a, az Uri utca és a Tárnok utca közötti szakasz, az egy ilyen piac volt és ott, ott bonyolódott le gyakorlatilag minden. Tehát, hogy ezeket a hagyományokat is nézve próbáltunk meg olyan funkciókat találni az egyes területeknek, és itten azt kell mondani, hogy a koncepciónak szintén lényege az volt, hogy, hogy bizonyos hát ilyen fő csomópontokat jelöljünk ki a polgárvárosban is, meg a Palota negyedben is, amikkel foglalkozni kell. Tehát ezek a, tulajdonképpen az vizsgálatokból adták magukat, hogy hol vannak jelentős problémák, nem lehet feljutni, nem, stb. most kitérhetünk mm -hmm. ezekre a problémahalmazokra Igen. is majd, hogyha erre lesz idő, de, de, de alapvetően bizonyos kiemelt területekre koncentráltuk a, a, a, a gondolatainkat, mert azt gondoltuk, hogyha ezeket a dolgokat rendbe tesszük, akkor ezek a, a vonzásuknál folytán egy idő után le fogják fedni az egész területet. Mm -hmm. Nagyon fontos. Nagyon jó, hogy Feri ezt zárta, hogy a rendbetétel. Tehát a kutatásokból, meg a vizsgált elemzésekből nagyon jól ki menet közben egy alap koncepci egy, egy koncepciós alapképlet, inkább így mondanám. Tehát, hogy Feri beszélt róla, hogy története kialakult a Palata és a Polgárváros. A Palata mindig is valamilyen magas Politikai közigazgatási jellege volt, illetve a közütemények révén ugye még magasztossább funkciója van. A polgárásnak meg ugye volt mindig a nagypolgárságnak, illetve ugye az egyháznak is ott voltak a megfelelő intézményei. Tehát kialakult az a egyszerű képlet egy ilyen kis területen is, hogy a Szentgyörgy téren, tehát, tehát a koncepció az jött ki, hogy egy élő vár. Uh -huh. élővárat akarunk létrehozni, vagyis a törvényi szerepet akarjuk realitálni a polgárságtól, egészen a, a, az egyházon, a munkahelyeken, a, az önkormányzatosságon át, egészen mondom a, a közjogi intézményekig. Uh -huh. Tehát aminek persze, hogyha van helye. És a lényeg az, hogy ugye ez a két részre osztott vár, ez nagyon megfelelt is, így térben is. Tehát ez az elf, hogy élő vár, ezt a térben le lehetett képezni. És akkor ennek az az alapképlete, hogy a Palotta egyed az ez a úgymond az ország főtere, tehát ahol a magasságos intézmények megkaphatják a helyüket. A másik oldalon pedig ott van a, a Szentháromság tér, ahol megvan a polgári, polgárváros Szentháromsága, úgy, ahogy Feri mondta, hogy a városháza, a templom és a szálloda. És hogyha ezek visszakapják, nem visszakapják, csak részben, ugye csak a városházáról van szó, de visszakapja a eredeti funkcióját, és ez, mint polgársági főtér minta. Uh -huh. tud érvényesülni, akkor ugye ez ugyanúgy ki tudja fejteni a térbeli hatásait. Ugye itt ö, nagyon érdekes az a térrendszer, hogy a Kapisztán tértől egészen a, akár a Szarvas térig is, hogy végig vonulnak oda-vissza ezek a terek, teresedések a várban. Tehát erre a képletre, hogy a két főtér, és közte a két főtér között pedig ott húzódik ugye a Széles Tárnok utca együtt, mint fő ez ad egy olyan térbeli szervező kapcsolatot, amire rá lehet fűzni a többi funkciót is. Uh -huh. Tehát térbeli funkciót. Na most, hogy ez e, praktikusan úgy jelent meg, hogy, hogy a, ez, ez a terült csapatnak a koncepció, tehát most itt a nagybélyát is bele kell érteni, de nincs itt. Tehát jött az a gondolat, és ez, amit az ütemezhetőség és a finanszírozhatóság miatt e, éreztük nagyon fontosnak, hogy tíz zónát alakítottunk ki a várba. Tehát erre az alapkét, hogy két főtér, egy fő utca és a hozzá kapcsolódó mm. funkciókat tudjuk úgy szervezni, hogy közben tíz olyan zónát tudunk kialakítani, amelyek önmagukban is fejleszhetők projektként. Tehát ez a lényeges elem, hogy nem projekteket próbáltunk összefűzni, hanem fordítva egy koncept, és a koncepció nyilván a projektek révén valósul meg. Mm. Tehát így volt a Téri projekt, az Erdély Básra, ugye a Táncsics például környéke, akkor a Szentháromság tér, akkor a mm. dísztérrel a, a, a kapuk, ugye a vízvárosi kapu, illetve a fehérvári kapu, akkor a palotanyjárad, várbazár, és külön volt a polgári zónák, amelyek ilyen értelemben nem határoltunk le, azt mondtunk, hogy minden más, ami ebbe a korábbi zónákba említett a zónákban nem tartozik be, azok a polgári zónák. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha a finanszírozás oldalról közelítjük ezt a kérdést, hogy mindegyik zónában az egy alapel volt, hogy legyen benne pénzt hozó beruházás is. Természetesen mindig az értékőrzés és a, az érték feltárása mellett. Tehát például, hogyha a polgári zónákat veszük, akkor ott el lehet egy olyan parkolási, parkolóépítési rendszert, ahol körbe lehet járni a lakosokat, kimennyit hajlandó intézmények, stb. Tehát ez el lehet egy normális, hagyományos városrendezési a városfejlesztési eljárással, de hogyha egy nagyobb léptékben gondolkodunk, például a Várbazárban, vagy akár a Királyi Palata, vagy akár a Szentháromság tér, a Polgári Főtérnél, akkor nyilván abba belépnének akár állami, akár uniós, akár nagyobb vállalkozói pénzek. Nos, várnak van egyfajta zúbfogysága, főleg nyáron. Hát én ugye ott lakom a tövében, Attila úton, tehát még a tervelési területen, még hozzá nem is akár, hanem a, a királyi testőrök tisztilag tanyája volt azon a helyen, még mai napi testőháznak mondják, bár az épület már nem hasonló, akkor jön magára. És télen még csak-csak ugye följár az ember, de nyáron halet elkerülöm, mert, mert óriási tömegek vonulnak ott, amely az az érzése, az embernek a túlterhelik ezt a területet, és a helyi a lakók is tulajdonképpen inkább csak tűrik ezt a dolgot, mint sem úgy szeretnék, hogy erre van valami javaslat, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Hát, mint a fejlesztésekről a hangzott. Fél, egy fél, fél mondandó, már utaltam arra a dologra, hogy a, az elején, hogy, hogy, hogy az a problématikája a mostani látogatottságnak, hogy, hogy koncentráltan egy helyen jelenik meg. Mm. Tehát tulajdonképpen abban az inflexióban, ami a, a, a disztérnek ezt a déli déli része, tehát ott a, a HMROM előtti területen jönnek keletlenül és nyugatról is. Sőtér. Ennek, ennek, ennek az, egyszerűen az az oka, hogy ott lehet tulajdonképpen részben busszal és részben gyalogosan feljönni. Uh, ugye a, a, a, a középkori uh, erődrendszer az a például a Palota vonatkozásában elérte azt, hogy a, a, a Palotát és a, gyakorlatilag a Palota szinte hermetikusan elzárt a várostól. Hogy régen uh, számtalan felültási lehetőség volt, még a, ami az Zibl meg a Hausmannnak a kiépítéseihez kötődik. Tehát volt egy szerves kapcsolat a mm. várral, tehát délről is Ferdinánd kapunk feletett jönni, tehát számtalan uh, gyalogos és egyéb megközelítési lehetőség volt. E, ezek, ezek ma nincsenek meg, és ennek ugye részben az az oka, hogy a hogy, a, hogy egy ilyen romantikus attitűdtől vezérelve a, ezt a középkori erődrendszert helyreállították, ami, ami hát találkozott az alappolitikai akarattal, és amire eltutaltál az elején, hogy Arákos is ide akart költözni. Tehát a, tehát a a, a, a szervülés helyett pont az elsziget elődés az, ami, ami teret kapott, és ezt tulajdonképpen ez tulajdonképpen ezügyben e, nem történt e, na, nagyon nagy elő, majdhogy nem nem történt ez ügyben lépítsége, hiszen pont ez volt az oka annak, hogy a 2008-as úgynevezett budavári palota projektnél, például jó magam a, a, a gyalogos kapcsolatoknak a revitalizációval foglalkoztam a, a, a keleti, tehát a Duna felüli oldal és a palota közötti, Dunapart és a palota közötti része. Tehát Na most erre, erre hogyha, hogyha, tehát, hogyha többféle, tehát hogyha fejlesztési területek olyan állapotba kerülnek, hogy érdemes őket látogatni, és megoldjuk azt, hogy oda mind gyalogosan, leg mozgó lépcsővel, akár akadálymentesen feljutást tudunk biztosítani. A másik ilyen probléma, hogy a hogy a, a, ami, hát ezzel hogy a, a, ami szintén forgalmat generál, hogy, hogy hogy a vártele van autókkal, a terek is tele vannak, a dísztér, a dísztér egy autóparkol, a tér szintén. Hiába volt az a nagy de, ö, megszorítás, igen, ami igen, tehát a, a kapisztrált téren is. Tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen autó, tehát a várnak tehát a, a legszebb, a polgári város, most a polgári városról beszélek, a polgári város legszebb terei autóparkolók, és az azért nincs rendjén, mert hogyha egy ilyen Szentháromság tél kvalitású teret megnézünk egy, egy nyugati polgárvárosba, akkor az, nem, akkor az nem így néz ki, hanem van egy faltól falig egységes. és burkolata mm -hmm. emberek ö, teraszokon ülnek, Igen, kávéznak Igen. és söröznek és hasonlókat tesznek. Tehát, hogy, a, tehát, hogy egy, egy, egy más, más a millióje. Ezt nyilván ez egy szükségállapot, ami azt jelenti, hogy nincs hol parkolni. Tehát meg kell oldani a parkolókat. Tehát a mi koncepciónak egy, egy fontos eleme az, hogy hogy a várlejtőkön térszín alatti, elosztva térszín alatti parkolókat csináljunk úgy, hogy lehetőség szerint onnan mindenki ilyen 300 méteres körzetben el tudja érni a saját lakását. Uh -huh. és, és esetleg akadálymentesen föl is tudjon jutni, hogyha idős és esetleg mozgásában korlátozott. Tehát tulajdonképpen itt a, a, a, a, ez, ez egy fontos része, is, így lehet, nyilván, hogy ez egy folyamat, és így lehet majd fokozatosan az autókat a, a várból hát jó értelemben kiszorítani, és így élhetőbbé válik a város. A másik pedig, hogyha ha, ha, ha érdemes lesz a, a, a polgárvárosnak az északi részére menni, és me erről megfelelő tájékoztatást is fognak kapni. Tehát, hogyha nem, nem lesz egy egy oldalú, mert nyilván itt, a, itt most a tájékoztatásról is szó van, hogy, hogy mit érdemes megnézni a Mátyás templomot, meg a, meg a várat, és akkor mindenki ott zöndik fel, és az utazási irodák is nyilván erre vannak ráállva. Most, hogyha ha a turistákról beszélek, de hogyha például a, a Kapisztrán téren érdemes lesz ö, oda menni, meg, a, meg az Erdély Bástjára, mert ott lesz egy, egy, egy 48-as esetleg kultuszhely, és ott, ott, ott, ott, ott fantasztikus kilátás van egyébként a városba, városra, és ezeket a, teszem azt mondjuk az Esztergomi eh, rondella, ami, ami, ami, ami szintén az, az észak-nyugati sarkon van, az a török hadépítészetnek egy fantasztikus eh, remekel, belül, belül ágyú termekkel, egyébként, tehát hogyha ilyen unikumokat majd meg lehet nézni, akkor nem mindenki a disztéren akar majd feljönni a várba, hanem elfogoszolni ez a forgalom. Tehát erre milyen didaktikus ábrákat is készítettünk a tanulmányba, és azt gondoljuk, hogy ezekkel a fejlesztésekkel ezt fogjuk elérni, hogy ez a, ez a koncentráltság, ez szét fog terülni a váron, és így, így az érzet, ez a fajta érzet, amiről te is beszéltél, uh -huh. ez, ez nem lesz ilyen, ilyen durva. Uh -huh. Tehát a, a javaslatnak egy <coughs> nagyon fontos része volt, hogy például épp a Kapisztán térkörnyéket, ahol van a hat történeti múzeum, a Mária Magdulna templom, és ugye hát a, a romja, maga mostani polgármesteri hivatal, illetve korábban ugye ott volt ugye a, a pénz, nyomda, ugye ezt jól mondom, ugye? E a Mavír, M.V.M.nek. Állami, állami nyomda, állami nyomda, nyomda igen, állami az nyomda. Annak a helyén van az önkormányzat most. Igen. Az, igen, igen. Én ott. És ott van az üres, üres mai És ott van a Mavír, ami ugye korábban a villamosi volt a igen. fő elosztója, meg hát ugye a levélte. enyhén szóval nem a várba, de ez egy... El is költöztek. Tehát mi ezekre adtunk olyan típusú funkciókat, amik természetesen megőrzi az eredeti városzövetet, illetve a eredeti funkciókhoz közelít, de hozzon oda olyan típusú ö, keresletet is, amelyik, ö, hát hogy mondjam, jövedelmező. Tehát például ez a Mavír hogy gondoltuk, az, az, az irodaháznak, panzőnak az kiváló lenne. Akkor, ugye, sor olyan intézmény van a várba, ugye a, az akadémiai kutatóintézetek, meg más intézmények, amelyek nem oda vallok, ők maguk sem, ugye egy ilyen 4-5 méteres belmagasságú szobában ö, ülnek a kutatók. És ők is a így a kutató... gondolják Hát ők ugye azt gondolják, hogy nem ideális nekik, de hát ugye annyira jó helyen van, hogy szeretnek Na, oda jönni. Hát ez ugyanaz, mint a, a, a Kóriába, ugye tér, a Koslastér a Néprazi Múzeum is, hát ugye az sem a Néprazi kincseknek később az, éh, az éh. épület, de nyilván a, a, a kutatók meg a múzeológusok szeretnek ott lenni. Mm -hmm. Na mindegy, szóval tehát mi azt gondoltuk, hogy ez a Kapiszántér lenne egy ilyen multifunkcionális hely, mm -hmm. és főleg az ifjúságot célozná meg. Tehát ugye a könnyen elérhető, akkor nincs annyira sok lakott e, e, épület a, a környéken, ami miatt mondjuk a, a kicsit emelkedettebb hangszavar nagy uh -huh. bonyodalmakat okozva. Ez nagy tér. És, rá, és nagyon nagy tér, tehát nagyon szépen sokféle funkcióra e, lehet bedíszletezni, benépesíteni. Most ez teljesen uh -huh. csak fantázialis, amit én mondok, de ugyanígy a hat történt múzeumot is ki lehet nyitni. Hát ugye láttunk, ugye főleg a Nyugati Városban jó példákat, hogy hogy ilyen vetítésekkel, történelmi filmekkel, zászlók bemutatása, történelmi viseleteknek a... Köszönségváltás. hát, de hasonló, ami, de, de komoly játékok, tehát olyasmi, ha. ami hát nálunk is népszerűek természetesen, de hát ez a teljesen egy teljesen üres, mm -hmm. kihalt terület. Be lehetne vonni a történeti múzeumot természetesen ebbe, de ugyanígy a, azokat a szélesebb tereket is, hogy ugye élettel meg lehet tölteni. Ezt csak azért mondom, hogy... hogy mm -hmm. Ilyenre is kiterjedt a, a, a mi javaslatunk, de ezért csak javaslatok természetesen. Igen. Na most, hogy közeledjünk a Palauta egyet felé, van ott egy neuralikus pont. Maga ugye a, a dísztér, ahogy mondtátok is, mert tényleg az ember kellően rendődettem egy fel a várba, azonban az, amiről akkor már kint is van belőle. Na elképesztő, elkeskenyedik ott, tehát szinte észrevétlen az ember átmegy rajta, és már is van, hanem húzza be gyorsan a kéziféket. De van ott egy még nagyobb probléma, ez egy bizonyos rom. Én gyerekkoromban komolyan mondom azt gondoltam, hogy ezt szándékosan hagyták meg háborús mementónak. Uh -huh. Mert már az én gyerekkoromban is abszurdítás volt, hogy egy romépület van. Már akkor is tulajdonképpen a romok helyre voltak állítva, nagy részt, még a várban is. És az meg ott a belövéseivel együtt. És meggyődés sem volt, hogy ez azért van, mert hiroshima is megőriztek egy bizonyos épületet, itt is megőriztünk egy épületet, és azért van, hogy, hogy emlékeztessen minket a háborúra. És kiderült, hogy nem azért van, hanem csak a nem nem tudnak vele mit kezdeni. Pontosabb. És ez, ez a attitűd, ez végig is húzódik vörös vonalként az évtizedeken keresztül. Mindenféle tervek és az ellenkezője is készült. Érdemes ellenek, erre kicsit visszatekinteni, hogy hogy hogy, hogy hogy még mindig itt tartunk, hogy mi történt, vagy mi nem történt ez a a, a, a kapcsolatban. Miért állunk még mindig itt? Hát én, én most, ha megengedsz egy, egy ilyen személyes véleményt, én azt gondolom, hogy a HR-om az egy ilyen élő lelkismeret, azért, tehát nem, nem háborús mementó, hanem egy ilyen lelkismereti darab, ami azért van ott, mert hogy... hogy a, a mai, hogy mondjam, épp térfal hiányok vagy hiányok hiányoknak csak egy része, hát tehető háborús bombázásoknak a számlájára, de rengeteg bontás is volt. Ugye most, hogyha felsorolom, tehát, hogyha ha az ember megnéz egy háborús képet, ahol a pusztításnak a mértéke látszik, és mondjuk, mondjuk megnézed, hogy a hogy a Haussmann féle Luvarda milyen állapotban volt, picit meg volt borzolva a teteje, de a uh -huh. őrségi teljesen rendben volt. Teleki Palota se volt annyira súlyos állapotban. Ezeket elbontották. Elbontották, és hát ezek, ezek ugyanakkor érdekes módon, és ez egy mai napig egy rejté, a Sándor Palota, amelyik a, a, a, a Szentgyörgytének ugye a keleti oldalán állt, ugye előtte kaszárnyák voltak ott, tehát egy ilyen stratégiai területen van, mert éjszakra és délre is jó belátni a Dunát, onnan. Ö, azt, meg, azt pedig egy, szinte egy romkupac volt, és azt meg, meg, azt meg nem bontották tovább, hanem szerkezetileg visszaépítették az 50-es évek közepén. Tehát itt, itt Milyen egy... koncepciója egyébben történt ez így? Volt valami koncepciója, nem, nem, vagy nem, nem, nem, nem volt? Nem, nem, nem tudom. Hát, ö, ö, ö, sok mindent lehet találgatni, talán ö, talán volt a magának a funkciónak is, hogy a Sándor Palota miniszterelnökség volt egy ilyen erre ugyanakkor, a, ugyanakkor ez egy klasszicista városi palota volt, a klasicizmus azért az az 50-es években uh -huh. a, a szociál folytán egy, egy, egy kívánatos vagy egy el, uh -huh. kedves stílus volt, uh -huh. azt lehet mondani. Épp ezért lehet, hogy emiatt úszta meg, nem tudjuk, nem tudjuk ennek az okát. Ugyanakkor viszont a Uh, nyilván voltak ideológiai megfontolások is, hogy a teleki palotának vagy a József Főercegi palotának annak me mennie kellett, mert, mert egy arisztokratája volt, és hát uh, még más meggondolások is lehettek, én ezeket pontosan nem tudom, uh -huh. de az biztos, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezzel aztán sikerült azt elérni, hogy, a, hogy, hogy ez az egész, ez a nagyon, nagyon fontos tere tulajdonképpen a egyednek a a felvezetése vagy a bejárata, a Szentgyőgytél az egy ilyen teljesen hát egy ilyen, egy ilyen rom területé vált, és tulajdonképpen az a fajta helyreállítása most a nyugati oldalon elkezdődött, ez a középkori házak szerkezetének a visszaállítása, egy ilyen vicságyal való feltöltése. ez is még mindig egy picit engem arra a fajta ilyen hát mondjam, a dologra emlékeztet, mint a mint a, mint a második világháború utáni erődrendszernek a helyreállítása, de persze ez nem teljes helyreállítás, hogy, hogy még mindig nagyon erős urbanisztikai hatása van a régészetnek. Te, persze itt a régészet hihetetlenül fontos a területen, és egyáltalán nem akarnám kisebbíteni a, a, a jelentőségét, sőt, nagyon is oda kell figyelni, és magam is ezen a véleményen vagyok, csak nem hiszem, hogy ilyenfajta <kül> megoldásokkal fejlesztésekbe és a, a régi szerkezetnek a helyreállításába, hogy tovább tudunk lépni. Hm. Tehát az, hogy, hogy, hogy ennyire romos maradt ez a palota rész, palota negyed, szerintem összefügg azért a, <kül> tehát ugye, amiről beszéltem a bevezetőben, hogy a fár történetemben voltak, a magyar történelme párhuzamosan természetesen, óriási fordulatok. És hát az kétségtelen, hogy a Ugye 1920 után, a triodoran után, ugye fölzsúfolódott egy kicsit a vár. Tehát a korábbi évekhez képest, nem mondom, hogy... De, de végül is folytatólagos maradt, ugye a monarchiabeli beli képest, de egy kicsit megnövekedett a jelentőség. Ugye önnel országnak lett, nem, nem egy minisztérium volt a széke. A hát tulajdonképpen a, azt kell mondanom, hogy, a, hogy az igen. államhoz kapcsolódó, tehát az állami típusú minisztériumok, tehát ugye ott volt ugye a, a, hát a uralkodó, hát vagy a kormányzó. Ott ott a miniszterelnök, aki ugye az ő, ő hogy mondjam, tehát ott abban az időben ugye más volt a, a hatalmi szerkezet, tehát a köztársasági vagy a, a kormányzó, az erősebb jogosítványokkal, tudod, erősebb jogosítványai voltak, mint a mai köztársági elnöknek, tehát ő fölmentette a parlamentet, kinevezett a miniszterelnököt, lemondottatot, stb. Tehát a miniszterelnök az, az tulajdonképpen nagy hozzá kötődött. És ott volt ugye még a külügyminisztérium, ott volt a pénzügyminisztérium, és ott a honvédelmi minisztérium, illetve távolabb meg a, a belügyminisztérium. Tehát az állam a rezonnal összefüggő, a, legfontosabb minisztérium. a, legfontosabb minisztérium. a polgári típusú minisztériumok, azok mind pesten voltak. Tehát a vallás és közoktatásügyi mm -hmm. minisztérium, kereskedelmi minisztérium, stb. Tehát ez nagyon lényeges, mert ugye a, a mi vizsgálatunk erre is kiterjedt, hogy, hogy van ennek egy történelmi fonala. Tehát amikor beszéltünk a vár történelmi szerepének a akkor ugye ez is megjelent. Most épp nemrég jutott a, a, a ügyébe, sajnos egyébként ez is ugye a hát, hogy mi hibánk, akkor Arrasztói Pálnak volt a háború után egy nagyon érdekes elképzelés. és majdnem ugyanezt lefette, amit mi is nagy kinnódások után évek alatt összeszedtünk, hogy pont ugyanilyen volt, hogy hogyan erősíteni a, a polgári funkciókat a Pesti oldalon, hogy a Köslajus tér környéken, illetve mi maradjon a várba. De ez még 45 után volt, tehát akkor még nem volt a nagy fordulat éve, de Természetesen a fordulat éve után, 48 körül, hát elindult ugye megint ez a probléma, hogy mi legyen a várra. És akkor ugye legendákat ismerünk, pontosan nem ismerjük a történetet, de valóban volt egy ilyen, van egy ilyen legenda, hogy a, hogy a Rákosi ö, ö, vezetés az fel akart menni, elképzelések voltak, sőt mi úgy tudjuk, hogy rekonstruálni akarták a várat. Mm. Tehát sokkal inkább mint 50 év után ez egy érdekes fordulat, de paraszkodtak például a régészek túlhatalmáról, <gül> ők, és ugye. ugye az ő elképzeléseket, uh -huh. de hát nem tudjuk, hogy mi volt az igazi oka. De azt én nagyon el tudom képzelni, hogy nem tudtak valójában amit kezdeni a vára. és ez, ez különben közvetve pont a vár szerepére utal. Tehát nem volt, tehát még oda is jutottak el, hogy hadd legyen már ott valami, csak ne legyen ott ez a rom. Tehát uh -huh. ez, egy, ez egy fontos momentum, hogy, hogy a várnak csak ott van egy olyan hatása, ami ugye a, a tudat... Alatt, vagy ahogy mondjam, a köztudat alatt azért működik. És az, azért merül fel újra és újra mindig. Minden ugye minden választási ciklusban, igen. ugye 90 óta, és ez mindig, mindig történt valami. Ö, Akkor ezért készülünk, terv is róla, Mindenkit izgat ez a. Hogyne, hogy? Igen. Visszautalnék arra a pályáz, pályázatokra, amit egyszer említettem már, hogy volt 62-ben 74-ben, most az elmúlt hetekben vagy héten volt alkalmam látni, ezt egy építészkollega vetítette a diálásoknak a Masznyik ezeket a pályázati terveket, és nagyon érdekes volt, hogy például a 62-es terv, ami a Farkasdi Zoltán vagy a Gulyás indult, és ezen ők például nem számoltak el a HM épületnek a megtartásával, hanem oda teljesen új épületet képzeltek, és az egész nyugati oldalra is egy teljesen új beépítést képzeltek, és ami még érdekessége volt, a ezeknek a pályázatoknak, hogy a, a nyugati oldalra ott, ott a, a, a többség egy olyan fajta ö, kisebb struktúrába gondolkodott, amit tulajdonképpen a lakóház léptéknek felel meg. Volt olyan pályázat, amelyik a, a, a disztéri épületeknek épületeket tette le sorba, és azoknak a, azoknak a struktúráját másolta oda. Uh -huh. voltak egy ilyen modern társasházi struktúrát tett le, de, és ez, ez abból a hagyományból adódik, hogy valamikor ez a rész még valójában a polgárvároshoz tartozik. Tehát az ember megnézi a legregibb Budának legregibb ábrázolását a a a világ krónikájába. Ugye ez az 1490-es évekből való ábrázolás, mm -hmm. és ott, ott, látszik, hogy, ott látszik, hogy a, a mai Szentgyörtének a déli oldalán ott élesen elválik a, a királyi központ mm -hmm. és a polgárváros. És hát később történt ez a ez a fokozatos uh, helyfoglalás részben nyilván azzal, hogy megjelentek a területen olyan funkciók is, mint a mondjuk a Sándor Palotta alatt, ugye ott egy fer komplet Ferences Kolostor van, a Ferencesek a királyoknak a gyöntatói voltak, tehát már volt egyfajta ilyen kapcsolat, és ez a fajta uh, hát igazgatási funkció az egyre jelentősebb lett a területen, aztán a, a, a, a, a, a, a budai tehát a, budai, uh, uh, pasának a palotája és a mai Karmelita, alatt van részben. Tehát tulajdonképpen ez a terület mindig, ugye akkor a, a, a török visszafoglalása után itt kaszárnyák uh -huh. meg, egyéb ilyen funkciók jelentek meg, tehát hogy, hogy mindig ilyen katonai, igazgatási, tehát, tehát hogy már nem tisztán polgári eh, terület volt, és aztán ez fo fokozatosan eh, át is adta helyét egy ilyen fajta új struktúrának, és tulajdonképpen a történetileg a polgárváros a mai disztének a déli végére eh, került. Uh -huh. Tehát ez egy, ez egy folyamat, de ez a, ez a H.M. Romnak a története ez azért is érdekes, mert ugye 2000-ben még ennek még egy jóval nagyobb része volt meg, amit aztán visszabontottak, mert egy értelmezhetetlen dolog volt, és, és minél kisebb lett, úgy látszik, annál értékesebb, és aztán végén levették és emléknek nyilvánították. Én azt gondolom, hogy a helyreállítás, a helyreállítás hiányának több oldala lehet, egyrészt nyilván vannak financiális hiányai, tehát hogy, hogy a másik pedig az, hogy ezzel a igazság szerint ezzel a területtel nagyon nagyon sokféle elképzelés volt és nem nem volt nagyon konszenzus, ugye ide, ide nemzeti színázat is terveztek már. Tehát erre a HM és a a, a, a, a Főpálasznak és a Hadimisztériumnak az épület a területére, Teh tehát nagyon sok elképzelés volt, de tágabb összefüggésben nem vizsgálták ezt aztán, aztán valamikor a 80-as évek közepétől alakult ki az a vélemény, hogy ezt meg kell tartani, és onnantól kezdve a az azt követő pályázatot azok mind arról szóltak, hogy megtartják ennek a, egyébként, ugye szerint ez egy Kalinamor épület. Igen. És Kalinamor. Annak, a Kalinamor, és annak, annak egy lábazata, ugye, ami ma látszik. Így van. Tehát egy, egy ennél két és félszer fél magasabb épületről beszélünk. Tehát épület. a vár léptékétől teljesen idegen igen. lépték, hiszen. Ez, ez ezeket az a ban épült, mondja tudom. Igen, igen ugye ott egy Evangelikus templom volt, azt bontották el, és akkor került az Evangelikus templom a Bécsi Kaputére, és akkor így küld Felesztán ez a, a Hadnői és ez a Honvéd Félprancsúsági Központ. De akkor meg volt a ritmusa, mert ugye itt volt a, ugye a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Félprancsúság épülete, ugye tovább ott volt a szentháromság téren a Pénzői Minisztérium épülete, és még távolabb ugye a mai napig is létező levéltár épülete, toronnyal. Tehát, tehát ennek a vizuális, hogy mondjam, a látványa azért megvolt ez a hármas osztás, vagy négyes, jó, mert még ott, ott volt lehet, a kupola is, ugye kirepelett a kupolája. És, és, és hát ami még nagyon érdekes, hogy ezeket a, a, tehát ezeket a, a várnak a szövetéből kilógó léptékű épületeket ezeket nem csak a szakma, hogy mondjam, kritizálta, hanem, hanem, hanem neves, ismert emberek. Tehát például a, ismert a, a márainak egy írása 41-ből, ami egy valamilyen képes heti jelent meg, az a címe az írásnak, hogy Szépséges Vár, és ő, ő olyan ember volt, aki a, a valahol a Várlejtőkön lakott a Krisztina városi Igen, oldalon, de, de, de, de minden, nap, minden nap felsétált a várba, és azt mondta, hogy ez egy olyan, az életének egy olyan ajándéka, amit, amiről soha nem mondaná le, csak hogyha nagyon beteg volt, akkor nem tette meg ezt a sétát, és, és, fantasz, és azt mondta, hogy ő nem nosztalgiával tekint a várra, hanem mint a polgári élettérnek egy, egy, egy fantasztikus darabját szemléli, és tulajdonképpen azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez a, ez a, ez a, ez a jó érzése teljes legyen, ez mm. csak azt hiányzik, hogy van néhány iszonyú randa nagy épület a várban, amit el kéne takarítani. Mm -hmm. És hát ide sorolja többek között ezt a HM épületet, a külügyminisztérium épületét, a Szent pénzügyminisztérium épületét, amelyik ugye most már sokkal purizáltabb és alacsonyabb, mint Igen. amilyen a eredeti állapotában volt, az országos levéltárat. és hát az, az ő idejében még állt a, a Marcibányi, illetve a, a, az ő idejében még állt a Disztérnek az északi végén, a Marcibányi palotának a helyén. Ott eredetileg egy klasszicista épület volt, egy, egy földszint plusz egy emeletes épület, és az, az, annak a helyére egy ilyen 3-4 emeletes manzartetős és bérházat építettek. Most ezt, ezt a bombázás intézte el ennek a sorsát, úgyhogy a mai épület, amit a Farkas dizoltán tervezett, az már a, az eredeti kastista léptéket veszi figyelembe. Tehát ez a lépték probléma az különösen a belvárosi, vagy a polgárvárosi szövetbe nagyon érzékeny, mm. és hát én azt gondolom, hogy ez a fajta lépték probléma is közel játszik azzal, hogy ezzel az épületen nem nagyon lehet mit kezdeni. Mm -hmm. Jó, akkor most egy pár perc szünetet tartanánk, és addig végig gondoljuk, hogy a, a, a, a, a hallgatónk számára is, hogy a, mit gondolnak erre a váról a telefonszámainkat is, meg 489-99 városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Fortatjuk <gül> beszélgetésünket, Kolondzsia Gábor vagyok, a Pozner Ferenc és Vargöltös Bélával, a Budai Vár e, rekonstrukciójáról beszélgetünk, e, és ugye erő, a Palota ről beszéltünk meg a Szentgyőttéről, most lassan közeledünk a Palota felé, de még előbb e, a Bargottos Béla szeretne egy ilyen hát kép, képiesen megjeleníteni, hogy a koncepcióhoz hogy is gondolja ennek a várnak a Igen, Ugye Én említettem, hogy ugye, a, a mi koncepciók lényeg az, hogy egy élő vár, tehát a, a, a vár és a várletők történelmi szerepének rehabilitációját szeretnénk elérni. És ez szó volt arról, hogy hogyan költöztek fel a különböző intézmények, mely, gyűjtemények ugye a várba, és ugye Feri említette, hogy a említette, hogy egészen a 15. század végéig, még további török időkben is, tehát a Maga a Királyi Palota és az azt körülvevő várfal az elkörült a polgárvárostól, és ez látható is a korabeli metszeteken. Na most ugye az nagyon fontos, hogy ugye ez egy nagyon érdekes ilyen várostervezési megfigyelés, hogy minden rendszer az leképezi magát a térben. Na most a középkorban, ugye ahol ahol ilyen feudális hűbéri, meg mindenféle szövetségi rendszerek voltak, ott ugye a király ritkán volt ugye a saját királyi székhelyében, tehát ő egyrészt ugye, a, ugye abból érte, amilyen birtokai voltak a királynak, tehát ő fölérte a birtokokat, látogatta, rendbe tette, és így mindig újra és újra kötettek a különböző katonai politikai, gazdasági szövetségeket. Meg hadbaszált. Meg tehát például ugye a 8. Henrik is, hát kiderült, hogy a hogyha nem is tudom, a Londonban, nem tudom én hány, talán nem is tudom, egy számegyű százalékban volt az életes, mert állandóan úton volt valahol, és vitt az egész útba a tartás. No, tehát a, a, ugye, amikor az a állami adminisztráció kezdett nagyon megerősödni, főleg a időkben, amikor értek a nagy hadseregek, a nagy adminisztrációk, tehát ahhoz köthetőtől éppen, hogy a, a várban ez a palota negyed is megosztódott, ami szoktak úgy nevezni, ugye a a mi emlékesek, hogy a vár úgy olyan, mint egy, mint egy rovar, ugye a fejtor és potroh, ugye a fej a királyi palota, ugye az A-tól F épületig. A tor, ugye az a Szent tér környéke, a Sánor palotta, a Karmelita Korostor, Várszénáz, illetve a nyugati oldal is, ugye a, a HM Rom, és a potroh, ugye ez meg maga a, a polgárváros, ugye ránézünk a térképre, akkor ez úgy ki is rajzolódik ez a fejtor potroh. Tehát ez az ez, ez a, a állami adminisztrációnak a sível jött ez a térbeli megoszlás. És így lett aztán a dísztér egy ilyen csuklópont, tehát ahol a Polgárváros és a parton egyedénnyire, elválik, de össze is kötődik. Akkor beszélj még kicsit a dísztéről, hogy akkor milyen elgondolások fogalmazottak meg ezzel kapcsolatban. Hát a, a, a dísztér az... Tulajdonképpen ugye két utcának, a északról két utca torkolik bele, az Úri utca és a Tárnak utca, és valójában a, a, a magának a térnek a mai, mai képének a kialakulása az, az viszonylag későre tehető, hiszen a, a, a, a dísztérnek az északi hát végén, lehetséges, hogy éppen a mai 48-as emlékmű alatt van a Szentgyörgy kápolnának a, a, az alapfalai, mm. és onnantól tulajdonképpen éjszakra a, az Uri utca és a Tárnak utca közötti szakasz egészen a Szentáromság utcáig az volt a Szentgyörgy volt a, Szent a középkorban, ez egy nagy térség volt, valószínűleg itt voltak a híres budai vásárok ezen a területen, mm -hmm. és ugye eztán ez a később évben teljesen beépült, és ö, délen kialakult ez a, ez a Ny nyilván a, itt a katona, katonai dolgoktól nem tudunk eltekinni, mert ezt, ezt régen Parádeplácnak is névták, tehát ilyen felvonulási, vagy ilyen masírozott érnek. Tehát a díszszemnek, onnan az a teré, terének, így, így van, Aha. de ez adódik abból a, abból a, tényleg abból a stratégiai hát helyzetből, ami, ami azt jelenti, hogy a, a, török, a török után a, a palota és a polgárváros közötti terület, tehát ez a, ez a, ez a rész, ez, ez, ez, egy, ez egy katonai terület volt. Vélhetőleg nem is engedték nagyon meg, hogy polgárság ide jöjjön. Ugye? Előtte volt ott egy, volt egy hagyomány, hogy, a, hogy, a, hogy ott volt egy ferences kolostor, de a ferencesek, amikor a török után megtelepedtek, akkor, akkor északra mentek a Kapisztrán tér. Mert mm -hmm. tehát a, a Mária Magdalona torony ö, tövében telepettek le, aztán később a Klariszák is. Tehát tulajdonképpen fokozatosan e, kezdték a polgári intézményeket is, meg a polgárságnak az igényei szerinti életeket, minőségeket visszaállítani, de ez erre a területre nem vonatkozott. Tehát itt nem is, nem is nagyon telepettek újra, újra meg, és e, így aztán fokozatosan ez a terület, amikor, a, amikor ezt a katonai, Hát jelentőségét kicsit kezdte elveszíteni, akkor, akkor, akkor ez, ez, ezek az igazgatási funkciók kezdtek megtelepedni a, a területen. Most a dísztér a a dísztér ugye része annak a főutcának, utcának, amit a Béla az előbb említett, ami a, ugye a tárnok utca, ami a Szent Háromság tértől, a Polgári Főtértől jön és megy a Palota egyet fele, ugye annak egy, egy ilyen, egy ilyen bővítménye. Az adottságai fantasztikusak, mert ugye a Várhegynek a platója, az a, az a Királyi Palotától éjszak egész a Szent Háromság térig egyfolytában emelkedik. Tehát tulajdonképpen nagyon jók az adottságai, gyönyörűen rá lehet látni oda is, vissza is. Tehát bár mm -hmm. tehát így, így, így alkalmas hát mm -hmm. mindenféle rendezvények, játékok vagy egyebeknek a megtételére, de mi alapvetően azt gondoltuk, hogy, hogy mi a a rekonstrukció kapcsán ezt azt mondanánk, hogy ez legyen egy, egyen, legyen egy piactér. Tehát az a, az a olyan heti piactér, ami régen lehetett mondjuk a Szent György piac, de miután az be van építve, ott nem lehet. Tehát az a fajta, az a fajta jó értelembe vett polgári hagyomány, amit az ember nyugat-európában járva tapasztal, hogy, hogy, hogy ezekre a fantasztikus városi térekre ki vannak telepedve ilyen kis kocsikkal, uh -huh. ilyen lenyitható oldalakkal, és halat, sajtot, virágot, uh -huh. mindenféleket árulnak nagyon, uh -huh. hogy mondjam, kulturált körülmények között, és utána, amikor, és akkor van egy időpont, amikor bezárnak, és akkor utána felseppelnek, feltakarítanak, és onnantól kezdve ez, ez egy séta, és egy ilyen, uh -huh. egy ilyen, egy ilyen uh -huh. általános sé sétatéré válik. Természetesen ugye ott, most is posta, üzletek, posta, szolgáltatás, lakások veszik körül. Tehát egy, egy tényleg a polgári életmódnak egy természetes közege, és hát nyilván a, a polgárságnak a bizonyos, van egy 48-as emlékmű, tehát, tehát a polgári ünnepek megtartására is bizonyos értelemben alkalmas. Meg, de meg is ennek a mai megfelelője, csak ugye van zárva, mert ugye volt külügyminisztérium épületenél, ami a, ugye a Hunyadi János, éppen fölél a dísztére, tehát a vízivárosi kapunál, ott ma is tulajdonképpen egy ilyen vásárhely Bazárban. van, bazár van, tehát ugye, hát ugye döntően ugye ilyen bőrdíszműves, meg ilyen népművészeti eredetű dolgok, tehát tulajdonképpen van egy állandó, hogy mondjam, kínálat, amit ugye mi nyilván szeretnénk egy sokkal finobbra Igen. polgáriban, vagy nem tudom én, Eh, ember szabásúbbá és sokrétűbbé tenni. És ez a dísztér, ez egy kiváló hely lenne. De persze megint oda vannak az autók. De hát eh, ugye, az a lényeg, hogy ez koncepcionálisan megfogalmazza. Van valami gondolás, hogy <coughs> az a üres telek, amiből tárválkodik, hogy azzal lenne valami? épülne oda valami? Hát a kellene, most a külügyminisztérium, kellene kéne hát Természetesen azt is vissza kellene építeni, hiszen az is egy, egy hiányok Igen, de nyilván annak a léptéknek, vagy annak a, annak uh -huh. a hát uh -huh. tér, térfalnak, vagy, vagy annak az utcaképnek megfelelően, ami hát ahúz tehát nem a külügyminisztérium, a külügyminisztérium is egy, a, tulajdonképpen a környezetéből kilógóan magas, túlépített telek volt. Mm -hmm. Nyilván ide egy, egy, egy megfelelő szintszámú és egy harmonikusan illeszkedő új épület mm -hmm. kellene, amiben hát lehetnének ezek a fajta most ideiglenesen ott a turistáknak tulajdonképpen áruló tehát üzletek, szolgáltatások lehetnének benne, és esetleg a tetején még lakások is lehetnének. Tehát egy ilyen, egy ilyen jó értelemben vett üzlet, szolgáltató és lakóház. Uh -huh. Tehát gondoljuk pótolni. Tehát ez a tárnak utcának a két végére érvényes. Tehát a Szent-Háromság Szent téri végére is, meg itt a észtéren lévő déli végére is. Tehát hogy, úgy beszéltünk ugye még az adás első részében, hogy, hogy felosztottuk a terület zónákra, ahol egy szükséges elemként tettük bele, hogy legyenek olyan fejlesztési lehetőségek, ahol a magán erő is megjelenik, tehát az üzleti jelleg is megjelenik, és pont ez lenne az egyik lényegeit a volt itt terken, hogy ez lehetne egy olyan terület, amit üzleti célra lehet hasznosítani, természetesen az érték megőrzés, meg a látvány és a sziluett megőrzése mellett, tehát hogy itt lakások, irodák, üzletek, tehát ez illik is ugye a disztér leennő funkciójához, ha ott valóban lenne piac, kereskedő mélek, illetve a fő utcához. és a másik végül az úgynevezett jezsuit a telken, ami ugye a, a, a Mátyos Templom <templón> mellett van, beépítetlen tele, ott is egy hasonló funkciót ö, képzelünk el, tehát itt tudna megjelenni a történelmi szerep rehabilitációban a magánerő, tehát, tehát mi azt gondoljuk, hogy a finanszírozást itt lépne nagyot a jálegi helyzethez képest, hogy bizonyos területeken megadnánk ezt a lehetőséget, nyilván nagyon erős műemlék és közkontroll mellett. Uh -huh. még, még, még csak kiegészítésként, hogy most, miután mint, ezt a két telket említettük, mind a két területnek a két telek annyiban azonos, hogy mindegyik telekről van barlang lejárat, és ugye a barlangokról még egy szót nem eltettünk, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag egy, egy fantasztikus barlangrendszer van, pince és többszintes barlangrendszer rendszer van a, a várhegy alatt, ez részben természetes, részben mesterséges kialakítású, és, és tehát ez a Város a Vár alatt címmel jelent meg ez a mi dolgozatunkban. Ennek, ennek a, volt egy külön statikus kollégánk, egy külön szakértője, és, és hát tulajdonképpen ezeket a barlang is részben lifter, részben gyalogosan lépcsővel is megoldva, tehát ezeken a helyeken, például erről a két telekről barlang kapcsolatot is hm. gondoltunk kialakítani a a rendszer, egy olyan végjárható rendszerbe gondolkodtunk, amelyik a kapisztrán téltől egészen a Igen? tisztérig uh, uh, bejárható lenne. Ez is és az a, és erre, lenne. Al, tehát erre a tulajdonképpen maga uh -huh. barlangrendszer alkalmas, hogyha ha rendben van hozva és hogyha, hmm. hogyha megfelelő módon uh, kezelve van. Hmm. Uh, hát nem számít, most nem beszélnék az egyéb jogi és egyéb vonatkozásairól, tehát vannak különféle problémák meg problémák is, de ez, ez ebben mindenképpen azonosak értelek, hogy a barlang rendszerrel is kapcsolatot tudna tartani. Uh -huh. És ennek is van üzleti tartalma természetesen, mert itt is ugye bemutathatók különböző értékek, itt is szervezhető különböző programok, tehát ami a várhoz kötődik. Most nyílt meg a labirintus, ugye, amelyik egy időben nyitva volt, aztán bezárták, és most megint hallottam hírét, hogy olyan panoptikumszerű valami lett ott. Hát. Én voltam ott még az előző változatában érdekes élmény, de ez egy ilyen tematizált dolog. Szemben azzal, amikor az ember magát, a, a hegygyomrát nézheti meg a maga erelti valóságában, ez, ez valóban izgalmas, felfedező út lehet. Se legalább akkor ezért tudnánk valamit kezdeni, mert ez ugyanaz a problémánk, hogy a hegyomában ugyanúgy nem tudtunk el, de mi, keresztül mit kezdeni, csak időnként erősítgettük benne a levettük a buszokat a, az utcáról, hogy mert nehezek voltak, és ott tovább, de azon nem jutottunk láthatóan, hogy egy ilyen fajta végig gondolás, hát igen, valamit végiggondolni a várban. A, a terven, ebben a terben, milyen javaslat fogalmazódott meg a Hombér főparancsnokság épületére, már erről eltétünk szó, de, de mégis mik a neket szántok e, hát, e, ennek a jövőjének? A, a, hát ez, ez tulajdonképpen inkább az én magám véleményemnek tekintető, de, de kétségtelen, hogy én el, el tudom képzelni azt, hogy, hogy ezzel az épület lábazattal látszik, hogy 80-as évek, tehát utaltam már rá, hogy a 60-70-es évek pályázatain ezt nem, nem gondolt senki arra, Igen. hogy ezt megtartsák. Aztán később mégis ez egy véde, véde, műemlék védettséget kapott. Én a, amellett, hogy bizonyos szép részletei vannak, ezeket elismerem, és hát magam is helyrálításokon munkáim egy jó része műemlékhelyreállításokhoz kötődik, tehát én is igyekszem mindent, amit lehet megtartani. Mégis itt, itt azt gondolom, hogy, a, hogy talán egy egy új, hogy mondjam, lehetőséget hozna, hogyha ha ezt a romot nem pátyolgatnánk, hanem, hanem ennek helyére új épületet tennénk. A mi javaslatunk az tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy egyrészt pontosan a helyzeténél fogva, ugye a dísztér fele az már a polgárvároshoz tartozik, a másik fele, a déli vége pedig a Szentgyörgy térhez tartozik. Ennek, ennek megfelelően egy ilyen Hát egy ilyen, ami tulajdonképpen még a régi szerkezettel is stimmel hiszen ez több telek volt és több épület volt, amikor ki mm. volt épülve. Tehát el, el tudnánk képzelni egy olyan fajta ilyen Jánusz tömböt, ami több épületből állna. Az egyik épület, amelyik a fele nézne, tehát éjszakra, az egy ilyen jó értelemben vett szolgáltató logisztikai ö, ö, épülete. Hát fogadó, épület, fogadó épülete a lenne a várnak, oldal. ami hát a turistáknak is, meg a polgárságnak is szól, tehát itt be lehetne vásárolni, kávézni lehetne. Tehát sok mindent egy ilyen, majdhogy nem egy ilyen éjjel-nappal nyitva tartó valami lehetne. A, a Szentgyörgy térre néző részét pedig ott azt gondoltuk, hogy egy ilyen, egy ilyen úgynevezett egy ilyen Szentgyörgy házat ö, ö, kellene létrehozni, ami hát tulajdonképpen azt a fajta tradíciót ö, eleveníteni föl, ami a, a Szentgyörgyhöz kötődik, és akkor így a, így a téren ennek volna létjogosultság, ami, ami valójában az egész európai kitenkítésben hát, megvan, tehát Angliától Oroszországig, és ez, a, ez, a, ez egyfajta ilyen Szentgyörgy kultusz, vagy ez ehhez köthető kulturális kapcsolatokat ápoló akár egyfajta állandó kiállítással vagy, vagy, vagy, vagy Különféle országokból hozott, ö, ö, ö, hát ilyen időszaki kiállításokkal működő kultúra hmm. központ volna. Szóval onnan jött ez a, ez a <coughs> érdekes volt egyébként a, tehát a tervezési munka során is, hogy hogyan kristálysodott ki ez a gondolat, ez a Szentgyörgyház, ugye, hogy ö, föl, ezt a föl, vagy hozta ezt a Szentgyörgy dolgot, hogy ez milyen szerteágazó Európában, ez egy milyen régi, és nagyon erős szimbólum jelkép, hogy összekapcsolja a népeket, vallásokat, stb. És akkor jöttünk erre rá, hogy amikor ugye mi azon gondolkodtunk, hogy mi legyen a Szentgyőrtérrel, és ugye az, hogy kijött, hogy ez az ország vagy a nemzet főtere, de ez az európai Magyarországnak a országos főtere. Tehát nem, tehát nem valamilyen. Nem és uh -huh. hagyományokból eredő dolog, tehát nem ópusztaszer, uh -huh. meg nem a vereskei hágó, hanem ez az európai történelmehez kötődő uh -huh. eh, magyar, eh, hogy mondjam, történet és azoknak a szimbolikáját tartalmazza. És bizony-bizony, hogy -bizony, a belegondolunk, hát talán Szent kívül nincs is magyar király, aki magyar anyától származik. Tehát ez a vegyes házi eh, uralkodó, Eh, hogy mondjam, szokás, ez, ez teljesen húzott még az Árpád is. Tehát épp ezért a ez egy ilyen értelemben nagyon jó kapocs a többi uralkodóházhoz. Uh -huh. Tehát ugyanígy, ahogy például a, a, a mm, spanyol uralkodó a, a egyik alapítója az a Árpád házi Ilona. Is lehet látni és hogy ugye még a, a várnak a címere is, és a katalán címere is nagyon hasonlít, tehát ezek a, ezek a kapcsolatok szerteágazóak. És ezt a Szentgyörgyháza pont nagyon meg lehetne mutatni, hogy kérem szépen, ez egy országos főtér, de ezeknek szerves, de ez egy szerves kapcsolatban áll a többi európai dinasztiákkal, országokkal. És ezt valóban én, én sem tudom képzelni, de hát ez persze csak a mi gondolatunk, hogy hogy ahogy a különböző uh, uralkodó, vagy nagy dinasztiák be tudnák mutatni ugye a korabeli, vagy azóta eltelt időszakokat, ez szerintem halatlan érdekes lehet. És nem merült föl, mert volt ilyen terv is, hogy ott, ott kéne bemutatni, ott, ott kéne elhelyezni a koronás, koronát, meg a koronás ékszereket, ilyen változat is volt. Hát én, én tudom, én nagyon régóta foglalkoztam ezzel a területtel ilyen szempontból. Mm -hmm. És ugye ez nagyon-nagyon, ez az, az, az az érdekes, hogy a kis terület rendkívül sok mindenre alkalmas. Tehát ugye mi magunk is több változatot föl tudunk ö, ö, ö, mutatni. Tehát volt olyan is, amikor, ugye attól függ, ugye hogy, hogy a várban milyen közögi funkció menne föl. Ezek mi lenne a vári közgyűjtemények sorsa. De például fölmerült az is, hogy valóban itt lehetne, ez emlékszem még a, a ide, kormány idejében is föl volt egy ilyen, a Glass Ferenc vezette uh -huh. nem tudom, nemzeti vagy nem tudom mi volt az a bizottság, azt hiszem ők is emellett, hogy nemzeti kincsdár legyen. Uh -huh. De például elmékszem egyszer, hogy hogy ha ott van a dísztér, és a köztárságoknak mindig problémája volt, hogy hol adja át a, a kitüntetéseket, hol fogadjon nagyobb ö, ö, csoportokat, akkor lehet, hogy a dísztér, akkor legyen nemzeti dísztér, díszterem. A disztér nemzeti tisztelem, az is lehetne, és közben egy átmenet is adna mondjuk a Szent és a disztér között lehetne ez egy koncept, multifunkcionális terem, de persze ugyanígy másik módon meg lehet közelíteni, hogy ez is volt ugye a várgondosság, kátinak volt a koncepció, az, az bizony egy ilyen nagyméretű fogadó központ legyen, akkor megint más, aki egy átjáróházat kép, kapuáznak képzelt el. Ugye mi most mégis itt tartunk, hogy ez a jánuszartóság szerintem nagyon jól kifejezi a kapcsolódást és meg az Uh -huh. Választódást is, hogy lenne egy valóban egy fogadóépület, hát hiszen ott mindenki megérkezik a Disztéren, ott vesz egy nagy levegőt, és elindul vagy Északra, vagy Délre. És a másik oldalon a pedig meg kell adni azt a hangulatot, mert funkció ered, és a Szentgyőgyház gondolat szerintem ez nagyon Új. jó. Na most, ha itt vagyunk a Szentgyőgyteren, akkor arra is, hát már utaltunk rá, hogy utatatok rá, hogy itt, hát nem is tudom, évtizedek óta végezeti kutatások folynak, és a mai napig ez nyomja rá a bélyegét erre a térre, Ö, eléggé felemás képet alkot vagy erre mi, milyen javaslatokat tettek, hogy mit kellene tenni, kezdeni ezzel a eléggé hányatra sorsú térrel? Hát a Szentgyör tér az mindenféleképpen a, tehát a, a, a, hogyha az egész várat nézzük, akkor a leg a, a, a, a, karakter nélküli leginkább karakter nélküli tér hiszen komplett térfalai hiányoznak, tehát számos problémája van, tehát hogyha az elsorolom most, most, hogyha, most ugye történt az itt egy egy, egy jó dolog szerintem a Sándor Palotának a rekonstrukciója. Most, hogyha el, elmegyünk délre, akkor ott van a Palotának az a épülete, amelyik egy teljesen egy, egy falként jelenik meg, tehát nem kommunikálat érel, nem volt egy volt bejárata. Egy bejárata. valamikor. Hát a, a, a, még a Hausmann félállapotnak volt egy bejárata, de ez a fajta tulajdonképpen a szociálban, tehát a háború utáni beépítéshez kötődő ö, ö, ö, tömb, ez ennek uh -huh. tulajdonképpen ilyen értelemben ez elfordult el. az elfordul, teljesen a téltől, tehát nincsen semmifajta uh -huh. kapcsolata akkor ugye éjszakról van ez a rom a, a HM rom, nyugatról meg semmi. Egy, egy, egy, egy, részben ré, egy régészeti terület, amelyik hát, részben rendezve van már, Igen. részben pedig még, még várat magára. Na most ezt, a, ezt az állapotot, tehát itt, itt az elsődleges, hogy mondjam, tennivaló elsősorban az, hogy, az, hogy legyen egy idánk a, magáról a térről, tehát a beépítésről, a léptékről, az épletekről, és nyilvánvaló, hogy hogy megkerülhetetlen az, hogy az ember óhatatlanul bizonyos funkciókba is gondolkodjon, hiszen valamilyen fajta ideát szeretne elmondani, vagy legalábbis közvetíteni, de hát ezek, ezek a funkció szintén, ezek tulajdonképpen, hát hogy mondjam, ezek, ezek a mi ajánlásaink, és semmiféleképpen nincsen mögött semmifajta más meggondolás. De most visszatérve az építészeti részére, tehát fontosnak tartjuk, hogy az állítólet újra kommunikáljon a térrel, ezért mi azt javasoljuk, hogy ami már tulajdonképpen a királypalotára Palotára is kiadásra van, hogy az eredeti Hausmann-féle léptékű épület épüljön vissza. Bejárattal, kapuval, tehát térrel kommunikáló épület legyen. Ez azt is jelenti, hogy ott, ahol most a, ugye vannak a, a Királyi Palotának az úgynevezett Koldus kapuja, ami részben rekonstruálva van, az, az most tulajdonképpen az épület előtt van és mellette járunk be. Tehát a, a középkori kapu, amelyik tulajdonképpen rávezet a Mátyás útra az nem létezik, mert előtte egy épület van. Tehát, ez, ez, tehát, tehát ilyen módon a, a királyi palotának és a hunyadi udvarnak a rehabilitációja, vagy a, a hunyadi udvarra való rávezetés is megtörténhetne. És hát természetesen javasoljuk az egész nyugati oldalnak a visszaépítését. Sőt, itt egy elég merész elképzelésünk van azt gondoltuk, hogy a teleki palotát esetleg vissza lehetne építeni. Nem a, nem a, a József főhercegi állapotában, amikor az eklektikában jelentősen átépítették, és, hanem azt a, azt a teleki palotát, amelyik az eredeti mondjuk a 1837-es Vasquezféle tehát látszik, a tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy egy ilyen késő hát később baroklasszicizáló Épületet, és hát ez azért, azért volna fontos, mert a építészetileg akkor egy nagyon érdekes dolog tudna kialakulni, ugye az 1700-as évek közepére tehető a Karmelita kolostor és templom, tehát ez már egy ilyen barok, később barok, aztán, aztán jön, ez a, ez a, jön ez a még későbbi 1700-as évek végé palota, csak 1803-6 Sándor palota, és utána pedig ezt követi egy, egy a barokra visszanyúló klasszic, tehát neobarok, neo ami a, a hozmanféle épületben jelenik meg. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen időben egy ilyen, uh -huh. egy ilyen rondó vagy egy ilyen, egy ilyen uh -huh. körtehető Térfogás. meg az épületekbe. És hát ez egy, mindenféleképpen a, a térnek az atmoszféráját úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy jelentősen javítaná. És hát egy, nyilván egy egységes burkolattal ellátni, ö, esetleg valami vízfelülettel, tehát ezeket az épületeket valamilyen kompozícióba hozni egymással. És hát szükség volna természetesen az is, hogy a a, a Palota pont szemben volt a Sándor a nyugati oldalon. Tehát attól délre és éjszakra is úgy gondoljuk, hogy, hogy beépítéseket kéne javasolni. És itt megint a a, a telekipalotától éjszakra, ami már tulajdonképpen a térből egy kicsit kimegy, és a... a, a a koronat irányába, tehát a fehérvári kapu felemegy. Igen. Ez a terület megint lehetne egy olyan terület, amelyik esetleg a, a, az ilyen ingatlanfejlesztési ö, olyan célterület, amelyik, amelyik, be, amelyik hát ennek a rentabítását tudna ezeketnek az építkezéseknek biztosítani. Igen. És emlékszük meg, hogy a teleki palottától dére, az az egykori királyistálók körülbelül a közepe, tehát, ott pedig mi gondoltuk, hogy azt is, ott is e, egy építési telek, hogy az beépülne, és az lenne a magyarságháza, tehát nem magyarokháza, hanem a magyarságháza, ami azt jelentené, hogy a magyarsággal összefüggő dokumentumoknak lehetne egy nyilvános e, tára, a be lehetne menni, ahol akár ott a magyar értekezlet is összegyűlhetne. Tehát, ami ezzel az egész magyarság... E, történetiséggel, dokumentálással összefügg. Tehát egy uh -huh. élő múzeum, tehát nem egy szigorú és csöndes levéltára gondolunk, hanem ami, uh -huh. hát ugye az oda látogatott, ugye ez egy ö, tény, hogy a leglátogatottabb hely a Magyarországon, tehát az egész kárpát medencében a Budai Vár. Uh -huh. Minden magyar családnak az, az, az benne van az életében, akárhol is éri, oda Zsaneiróba, vagy vagy nem tudom én, Szerbiába, hogy egyszer eljön és megnézi a budai várat, és a külföldiek is, aki Magyarországra jön, pláne Budapest, ezt ki nem hagyja, hogy fölmenjen. Ezt csak azért mondom, mert a, a, még amikor voltunk az urbanistikai társaságban, ugye előadtuk ezt a koncepciót, akkor is fölmerült az, hogy mi a szimbolikus tartalma. Ugye a, ennek az, a, akkor azt mondták, hogy az épületnek, hát nyilván nem az épületnek, hát épp azért is gondoljuk, hogy, hogy ezt a kicsit olyan, olyan modern, épület, amely Királyi Palotta is megjelenít, hogy ezt az eredeti állapotába kéne lekkonszorálni, tehát amennyire lehet természetesen, de nem az épületnek van szimbolikus jelentése, hanem a helyszínnek. Ugye, hogy beszéltünk még a műsor elején, hogy a történelmi során rendkívül sok ö, ö, hogy mondjam, lényeges esemény történt itt a, a várban, és mindenkinek a tudatában benne van a várhoz kötődő nemzeti érzések, gondolatok, ugye elég a a, ugye a Gárdonyi Egricsilagok című könyvben Buda eleste, ez egy milyen könyvfakasztó történet, úgy ott van a Buda visszafogalása a felemelő pillanatok, 1848-49-ben. Tehát ezek ott vannak a, az emberek tudatában, tehát nem véletlenül ez egy célpont. Quedestant. igen. E, e, még a Béla a, mondatáját az egészíteném ki, hogy a gyakorlatilag ez a Magyarságháza programmal, tehát van egy közalapítvány, aki ezzel foglalkozik, ez az Apácai közalapítvány, mm -hmm. a, és úgy tudom, hogy, az ő, hogy erre a, az ő tevékenységükre egy parlamenti határozat is van érvényben. Ezt meg nem tudtam mondani, hogy ez mikor jött létre, de van erre egy, pont, tehát van erre egy program, mm -hmm. hogy egy ilyet meg kéne valósítani, és tulajdonképpen hát a fő feladatoknak pont ezt a megismertetést tartsák, hogy, hogy fiatalokat utaztatni, megismertetni ezeket a nemzeti uh, dolgokat. Uh, ez, ugye ez az azt jelenti, hogy ez, ez a, ez a itthoni, itthoni gyerekekre is érvényes, meg a szorványmagyarságról, és amelyik a kárpendenciében mm -hmm. vannak, illetve hát a világ különféle pont esetleg éppen Ausztráliába. Tehát ez egy, ez egy olyan program, ami, amit hát úgy tűnik, hogy eljutott egy olyan szintre, hogy, hogy, hogy még ugyan házban nem manifestálódott, de, de a programja az, az megvan, és a céljai ismertek, és, és világosak, és ennek úgy gondoltuk, hogy, hogy egy ilyen, ez olyan nemes dolog, hogy, hogy ez lehetne egy ilyen területen, hogy olyas legyen mm -hmm. ezen a területen. Mennyivel ez különböző a Magyar Hagyományházánál, amiben ben van a, a Fosotoros utcában, tehát ugye van é, egy é ilyen magyar rokháza. Hát ez, ez egy ez egészen más dolog, tehát én uh -huh. ezt nem, nem, nem, nem. tudom hasonlítani, mert nem, nem ismerem a részleteiben. a. szerintem, a Szent Dőtér visszakapná a reprezentatív állami funkcióit, illetve egymá ott van, a Köszönsége palotája, de mindig van az érzésem, hogy mintha egy sivatag közepén állna, úgy néz ki, és tök körülmények között volna. Hát pontosan ebben a diffúz akkor... mert, mert hogy hiányoznak ott, tehát hogy az épületek nem kommunikálnak, se észekon, se dillent, szemben Igen. nincs semmi a nyugati oldalon, tehát egy ilyen, ahogy mondod. Igen. Na térjünk át a magára, a királyi palotára. E, itt voltak talán a legizgalmasabb javaslatok, hogy miket e, szántok ennek a hatalmas épület Több, ennek még talán előre bocsáltva, hogy annak idején Ö, jóval kisebb méretben épült meg a Maria terézia alatt, és a 19. század vége felé épült gyakorlatilag a háromszorosára, vagy közel a háromszorosára, nagyobbra épült, mint a Bécsiburg. Hogy azért, hogy a uralkodó a céghelyét és ezzel a biodom központját, a Budapest. Ez volt a cél. Nem, nem, ez a dualitás egyében volt, tehát hogy, hogy a, ugye a két fővárosa van, ugye a társnemzetek kötöttek ugye, egy ilyen alkotmányos monarchiát, és Budapest ugyanolyan értékű uralkodói széke legyen, mint, vagy a Budai Vár, mint a Hofburg, illetve hát a a Bécsi székely. Tehát ennek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy hogy azonos szintű legyen, hát lehet, hogy az akkori magyar főurak úgy kicsit nagyobb legyen. <gül> hát jól magyarra is építették, nem is félt el a hegyen. Kéntenek volt meg a hegyet, egy nagy hatalmas talapzatta, hogy a ajta a palotta. Úgyhogy tényleg a költségeket nem kimérve épült igen, de egy egy de a csodálatos a belső terek. Na és most hát de csak régi fényképeken tudhatjuk, hogy ez milyen volt. Na most akkor milyen e, hát, e, elgondolása fogalmazottak meg itt ebbe a terbe erről a hatalmas komplexumról? Építészhető, tehát hogy ennek sok, sok ö, ugye a, a, arról már szó esett, hogy a, az erődrendszernek a helyreállítása, vagy, e, vagy a, annak a rekonstrukciója, az a királyi palotát mind a városképe, mind a forgalmi és egyéb szerves kapcsolatait illetően itt új kontextusba helyezte a várossal de való, hogy az nem lehet cél, hogy most ezt az erődrendszert akkor visszabontani, vagy ilyesmi, mert hiszen ez is egy, egy műemléki Igen. tett volt, és hát ezek is védett dolgok, ugye ezek elsősorban Gerő Lászlónak a nevéhez és hát ezzel, a, ezzel, az, ezzel nyilván együtt kell élni, és hát természetes módon, tehát az egyik cél az nyilván, hogy a minél intenzívebb gyalogos és egyéb kapcsolatoknak a kiépítése, ez, ez, ez nagyon fontos, hát igen, és igen, a, a várkert felé-felé jutni csak úgy lehet, abban az irányban, a déli irányból, hogyha nyitva van a és töltöleti múzeum. Van. Mert a múzeumokkal keresztül menni. Így van, így és van. ha be van zárva, nem lehet fölmenni. Egy, e, abszurditás, van, hát Nem mindig van nyitva. Kétségtelen is, hát uh, eléggé hát nem igazán megoldott az a feljárat, tehát az uh, mondjuk idős ember vagy mozgásában korlátozott, nem tud feljutni. Tehát valójában az esélyegyenlőségén értelemben ott nem létezik. És hát, és hát uh, eléggé provizorikus az a feljárat. Csak a difthed is csak gépcsogon keresztül tud eljutni. Uh, ez így van, ez így van. Uh, tehát az egyik, az egyik dolog, ami nagyon fontos, hogy, hogy ezek, ezek a szerves kapcsolatoknak a részben a visszaállítása, a másik az, hogy a kinézetben is, tehát a külső megjelenésben is, azok a fajta purizálások vagy egyszerűsítések, amik a palotával történtek, mert ma már ott tartunk, hogy a, a, mondjuk a, az a nagyon nem szeretett vagy, vagy talán egyenesen utált lektika. Az, és a tehát a historizmusnak az építészete az ma már érték, tehát a Habsburgra régen nem sok jót mondtak, és ma már a ma már a elismerik a Hossmannak az értékeit és, egy, és egy, tehát egy nagy rendkívül kvalitásosnak egy egységesnek tartják azt a fajta palota amit a Hossmann ugye az a átvéve ö, aztán végül is kialakított, tehát ennek, a, ennek, a, ennek az esztétikai ö, egységnek a visszajelítését ezt ezt feltétlenül fontosnak tartjuk, tehát a, a a, a külső lépcsők, a tető, idomok, az egyebek. Ablakok, ablakok A belső ablakok, terek. Ablakok, és akkor utána a külső után jönnek azok, hogy azokat az enteriőröket, amiket és hát ugye a külső tartozik még, a, a, talán még a kupola is. Igen. Hát a kupolának is egyfajta e, e, a régi megváltoztatása. A igen, a igen. igen, uh -huh. és, a, és a belsőben természetesen a, a történelmi tereknek a tehát a, az, az ismert tölteti tereknek a visszaállítása, tehát a trónteremnek, a várkápolnának, a hunyadi teremnek, a Habsburg teremnek. Bálterem, büféterem. Bálterem, bál büféterem, ugye ezek főleg a, a, az északi általad említett hozzáépítéshez tartoznak, ugye, mert a, a, a palotának a Duna felőli északi része az, amikor meg, megduplázták még egyszer a, Igen, szinte a Balotát plusz még megépítették azt a nagy nyugati Ibulszárnynak, tehát a köztudatban hívott nyugati oldalt, uh -huh. ami, ami, ami hát ö, ö, amit még ibül Miklós kezdett el, aztán Haoszman átvett át tőle, tehát ezáltal lett a te hosszú használatotban a Palota háromszor akkora, mint korábban volt. Na most ugye a a, a, a, a Palotának, a, tehát a belső tereknek a visszállítást, rendkívül fontosnak tartjuk szintén, mert, mert a, a, a, a mert ezekhez a, a ez, ez részben kapcsolódik a funkcióhoz is, de részben kapcsolódik ahhoz a fajta hát, történeti hűséghez is, vagy, vagy ahhoz az a fajta egységes építészeti uh -huh. megjelenéshez, amit, amit el szeretnénk érni, vagy amit, gondolunk, amit mi gondolunk a palotáról, és hát most olyan programokról beszélünk, amik lehet, hogy 10-20-30 év múlva lesznek meg, tehát ez egy ez egy ideál terv a ilyen értelemben, e, és a a Béla által is említett bálbüféterem, e, ugye ez már adja, adja a funkcióját, ez azt jelenti, hogy, hogy úgy, úgy gondoljuk, hogy, a, hogy az a fajta monokulturális használat vagy jelleg, ami most a palotára vonatkozik, tehát hogy csak közgyűjtemények vannak, uh -huh. hogy ezen, ezen érdemes, lenne talán változtatni, talán éppen ennek az élővár, bilállal említett élővárnak a jegyében, és azért, hogy, hogy színesebb legyen ez az egész, ezért mi egy, mi egy összetett funkciót javasolunk, amiben reprezentáció, ez nem csak állami reprezentációt jelent, hanem, hanem akár bérbeadható, vagy Használni, uh -huh. bélbevehető vehető reprezentációt. Most gondolok arra, hogy, a, hogy amikor nagy rendezvények vannak, akkor ki szokták bérelni a, a szép műt, az egy múzeumot. Egyébként teljesen lehetetlen körülmények között ott a különféle alkalmaságok a szűk folyosókon torlódnak fel. tehát egészen lehetetlen dolgok tudnak kialakulni. Most, hogyha a bárban ez meg oldva, tehát ott volt egy bálbüféterem, tehát uh -huh. ezt akkor tiszt tisztességgel meg lehet oldani. Ez, ez lehet szinte az állami reprezentációnak is nyilván, mm. meg so, valamilyen vagy valamilyen fogadásoknak, vagy diplomáciai, de akár, akár, akár nagyobb, nagyobb cég, vagy cégcsoport is, vagy, vagy uh -huh. mit tudom én. Tehát bárki uh -huh. ezt igénybe vehetni, úgymond. És hát a, a, a, a Béla utalt már erre a kincstár dologra, a korona kapcsán, amikor kérdezted. Uh -huh. Tehát arra, arra, de erről majd, majd beszél a részletesebben. Tehát azt gondoljuk, hogy egy, egy, egy, itt létre lehetne hozni egy nemzeti kincstárat, hogy, hogy mit értünk ezzel alatt, azt majd, azt majd, majd arról beszélünk. És, és a a BTM, mint egy, egy nagyon jól működő és modern vármúzeumként tudna funkcionálni. Van a Budapesti Törtéti Múzeum. A Budapesti Törtéti Múzeumról beszélünk. És a, és a, a, a nyugati oldalon az a Zibl az a, amiben a Nemzeti Könyvtár van, az pedig, ugye ott a, az egy e, mai állapotában az udvarok 13-15 szinten beépített raktáraként működnek, az pedig lehetne egy konferencia, termekkel ellátott valami hasonló, uh -huh. tehát ilyen szálláskonferenciázó szállás hely. Tehát, hogy, a, hogy az egész paletta színes egyen, tehát egy ilyen szállásépület konferencia, nemzeti kincstár, múzeum, fogadásra alkalmas terek, tehát, hogy egy sok, egy színes, többféle minden legyen. Södonon a felülő oldal, tehát ott a Szabályai Szobor környékén. Hát az a, az a rész lenne ez a nemzeti kincstárnak a, ja a, a területe, ami, ami, hát, ami, hát, aminek szintén vannak tradíciói számos országban. Ne, hmm. Há, akkor ez, ez, ez szerinti... fontos, az, az befejezem ezt a Igen. gondolatot, mert nagyon lényeges, tehát, hogy itt is megjelenik ugye ez a zónális rendszer, amiről beszéltünk a fejlesztési koncepció kapcsán. Tehát, hogy aminek itt a esetünkben a finanszírozás oldalról, meg az ütemhezés szempontjából, az a lényege, hogy megjelenik itt az üzleti jelleg is, ugye, mint az F-épületben, tehát az Ibőszárnyban, ahol most a, a Szicsonyi Könyvtár van, tehát, hogy ha az egy elegáns szálloda, konferenceterem, kongresszusi központként működne, tehát ott megjelenik már egy üzleti jelleg. Illetve ugyanígy a, a északi szárnyoknál, tehát az AB épület, ami ugye a Szent legközelebb van, ahol van a büféterem, tehát az ugyanígy lehetne állami reprezentáció, illetve vagy bérbeadott ö, ö, eseményeknek a szintere. Tehát lenne ebben egy üzleti jelleg. Na most a másik, ugye ez attól függ, hogy milyen közögi funkciók költözének fel a várba. Most a, a kupola és a, és a nemzeti kincstár, vagy a nagy közgyűjtemények. Ugye ezt el is attól kisenek nevet, hogy nemzeti ereke és kincstár, és a stb. De a lényeg az, hogy... hogy mi nem akarunk menni ebbe a vitába, hogy a koronának hol van a helye. De számos olyan nemzeti kincson, amelyik szinte jóval több, mint egyszerűen csak egy értékes festmény vagy szobor, vagy ilyesmi. És hogyha azoknak lenne egy olyan e, méltó helye, de én bele tudom érteni a koronát is, és a koronás ékszereket is, de például az aranybulának eredeti vagy a másolata, Ugyanígy a kosútnak, a rákócének a különböző híres szabadságlevelei, függetlenségi nyilatkozatok, a, hmm. tehát bármiféle gör görgély lemondó levele, a korvinák, a körtörténelmi igen, de ugyanígy a festményeket is, tehát itt a Benczur Gyula, vagy a többi nagy történelmi festményt is el lehetne helyezni, tehát a tagjaiban az, ami a Nemzeti Galériában is részben megvan. Hát az gondoljuk, hogy tehát nem csak politikai, történeti erekék lennének ott, hanem mind az, ami ezzel az egész magyar történelemmel összefügg. Tehát uh -huh. mondom, tehát a, a mit tudom, a is ki lehetne állítani. Tehát olyan, amelyik, amelyik nagyon nagy jelentőségek voltak a magyar történelem szempontjából. Tehát ez kapcsolódik ahhoz, hogy ugye mi legyen a galériával. Ugye, ezek a, ugye Magyarországon alig van olyan olyan gyűjtemény, ugye talán a Szépőzeti Múzeum kivételével, amelyik ugye abban az épületben van, ami, ami neki járna, vagy neki megfelelne. Tehát nagyon sok kényszer helyzet van, és e, ugye így tudjuk azt, hogy a Széchenyi Könyvtár és a Nemzeti Galéria is tulajdonképpen nem igazán jó helyen van, bár nyilván a, a dolgozók szeretnek oda járni dolgozni. A Ludwig Múzeum is elkerült ugye a várból, a Munkáspozgáló Múzeum sem volt odavaló, tehát mondjuk, ugye a vármúzeum az egy igazán odavaló hely lenne, ugye, az a Budapesti Történeti Múzeum átalakulna egy vármúzeum, a nem budapesti hanem Tehát a lényeg itt az, hogy ezt a kulturális funkciót megőriznénk, de ezzel a, a hogy mondjam, nemzeti jelleggel, vagy nemzeti szimbolikus jelleggel. Tehát, mert ugye most is fölmerült, hogy ha kiköltözne a Galéria, vagy a Szépészeti Múzeum bővülne, ugye felvonási téren, a várségét, sarkában, vagy a határán. Tehát ez a kettő össze is tud ö, kapcsolódni ez a két fejlesztési projekt. Ugye nyilván csak akkor lehet a Királyi várnak a, a, királyi palotának a rekonstrukciót hozzányúlni, hogyha már a bennelevé intézmények, azok tökéletesen jó helyen vannak. Tehát, ugye az érdekes mert mindig bele, bele kotnyáneskedik az idő. De ugye a város pont az a típusú hely, ahol, ahol nem rövid távon, nem lehet rövid távon gondolkodni. Te, de akkor is kell egy koncepció, mentén végig megyünk. Tehát azért mondom, hogy, hogy ha nem is éppen most időszere nem galéria, galériai a Széchenyi könyvtár azonnali kiköltöztetése, na de ez egy nagyon régi ügy már. Hát el is kezdték uh -huh. ugye a, a nyugati oldalon a Széchenyi könyvtár alatt a vár, várfal tövében el, és kezdtek egy ö, alapozási munkát, aztán abban maradt jó, csak hogy ez egy régi történet. Tehát... Uh -huh. eh, beszélünk a dolognak a, a, anyagi részéről, mert ezek nagyon szépe gondolások, és uh, sok, sokak számára uh, szimpatikusak. Ja, bocsánat, még egyetlen egy kérdés, miért erre áttérünk, hogy uh, olyan hangok is elhangzottak éppen a úrbanisztelői hogy ez, ez nem lenne hiteles, egy rekonstrukció, egy helyreállítás, vagy ez most Mit, mit lehet erre mondani? Hogy ne ugye itt olyanokról van szó, amik tehát a semmiből kéne visszahozni. Hát elég jól dokumentáltak a Királyi Palotának a, a dolgai. Tehát mind a tervek, mind az enteriőrök vonatkozásában nagyon részletes dokumentációk és néha még mintanyagok is rendelkezésre állnak egyébként ottan. A, a urbanisztikai társaságbeli hát ez irányú véleményt ezt az, azért volt számomra fura, mert éppen egy műemlékes hölgy vetette fel, és én ott aztán törekedtem is arra, hogy ebben a legautentikusabb ember, a Rostás Péter szólaljon meg, aki a, uh -huh. a királyi palotának interiériájéről számos tanulmányt írt és jól ismeri ezeknek a, a forrásait, és hát ő azt állította. Most csak őt tudom ismételni, hogy, hogy, hogy, hogy ez erre van lehetőség, és ő, ő ezt ajánlotta is, hogy például van egy olyan fajta, tehát van egy terem, az úgynevezett Szent István terem, amelyik pont a BTM-nek az a BTM az fölött van, tehát a, a, a nyugati szárny és a, a, a BTM-nek a déli tömbjek közötti átjáró mm -hmm. vagy átkötő szárnynak az emeletén van, ami, egy olyan, ami elég jó dokumentált, és ott egy ilyen fajta próba helyreállításként, egyik gyűjteményt sem bántva és korlátozva lehetne csinálni egy olyan belső, egy jelentelő rekonstrukciót, ami aztán eldöntető lenne, hogy ez most olyan vagy nem. De hát most nem akarom ide, illetve ide citálom akkor a Sándor Palotát, ahol szintén ez történt. A rekonstrukció történt. is kérdés volt, hogy a belsőket helyreállítsuk-e annak idején. Aztán végül is ez a döntés született, és azt gondolom, hogyha, hogyha, hogyha az ember ismeri a korszaknak a, a használt formavilágát, a, a, a mustráit, az anyagait, a technikáit, és, és még ráadásul jó dokumentáció van hozzá, akkor megfelelően hitelesen lehet egy, uh -huh. akár mondjuk egy, most egy enteréről beszélünk visszaállítani, tehát Mert. nem csak a lengyelek állíthatják helyre a királyjavárokat a szegénységben. Hát, és a és, a a és Berlinbe, Berlinbe, Remcsében, Tresdában. Igen. Igen. Helyreállított, helyreállított templomok. Igen, igen. igen hiszen, hiszen, ahogy mondjam, tehát itt a, itt a helyreállításnak a hitelességét nem azt dönti el szerintem száz hogy mondjuk egy, egy belsőnél egyez-egybe ugyanaz a tapéta, vagy sejem tapéta, vagy sejem blokát kerül-e vissza a falra, vagy nem. Szerintem elegendő, hogyha a korszak által használt, olyan anyagú, és a korszakban ismert mintázatú, hiszen, hiszen akkor is egy kollekcióból választottak, és lehet, hogy éppen a, a palota úrnője, vagy valamelyik... Ez változhatott is. Ehövözlő, közül, sőt, lehet, hogy éppen tervezték, hogy változtatni fognak. Igen, igen. Hát, hogy egy valaki rádbökött valamelyikre a bemutatott 5-6 festés. És bármelyik, bármelyik ott lenne, mindegyik hiteles lenne, és a korszakot igen. reprezentálná tehető. Ilyen értelemben a hitelesség az egy e, e, e, e, ilyen kategória számomra, uh -huh. és hát e, ezért azt gondolom, hogy igenis meg lehet ezzel próbálkozni. Neked gondoljunk bele, hogyha hogy háb, ugye háború, még a vizsgálatok során, és olvastam a Szent László törvényeiben, ott kifejezett egy ilyen passzus, hogy a háború által lerombolt templomokat újjá kell építeni ugyanazon a helyen. Tehát ugye logikus, hogy valaminek van egy történetisége, valaminek van egy használati funkcionális jellege. Most biztos vagyok benne, hogyha háború után, tehát nincs egy órási fordulat, helyreállították volna a, a, a várat. Most az a helyreállítás most közvetlenül utána következik ebbe. Vagy tudom, 50 évvel később, az tulajdonképpen a, a történelmi léptékben indiferens. Hát gondolunk a szabadság időt. most látották a helyre a leginkább közeli eredeti okay. állapotába, a margitidnál is hasonló jelek fognak megenne, sőt a láncid is ugye évtizedek után vált olyan, még most sem teljesen, ugye, ugye a kapuzatoknál ugye kicsit szűkek, vagy tágal pontosabban a közlekedés miatt. Tehát én is azt gondolom, hogy, hogy ahogy egy, egy műkincset is helyreálltunk, hogy egy könyvet helyreállítunk, épp, ugyanúgy egy épület is ugyanúgy a, a közkincs és ugyanúgy a műkincs. Tehát én is azt gondolom, hogy ami érték, azt, azt meg kell őrizni, fönket tartani és erre kell rállítani beszéljünk, akkor az anyagi részéről a dolognak, röviden most már csak, Igen. mert hát erre is megfogalmazottak kritikák, hogy mennyire reális ez a megvalósulás szempontjából, ezek a nagy elkézelések. Igen, na, én Azt gondolom, hogy, hogy tehát azt mindenképpen szerintem szükséges tisztázni, hogy, hogy mi, a, mi a cél. Például az, hogy rekonstruáljuk-e mondjuk a királyi palotát. Megőrizzük -e a polgavárosban eredeti város szövetet, -e a műemléki épületeket. Tehát abban, amikor ezt eldöntjük, ugye akkor olyan típusú ö, értékekről döntünk, amelyik hát nagyon-nagyon hosszú távon fognak ö, hatni, és a helyreállítás is, mint ahogy nagyon lassan is jöttek ezek létre, feltehetően a történelmi szerep a nevében, hanem ugye lassan fognak épületeket fizikénybe fog igénybe venni. De azt gondolom, hogy a finanszírozást is ugyanígy rehabilitálni kell. Tehát gondoljuk el, hogy a háború után ugye létrejött egy nagyon durva tervgazdaság, egy centralizált gazdaság. Gyakorlatilag ugye az államosítások révén a, a gazdasági ágazatok teljes átszabásával létrejött egy egészen más típusú gazdasági rendszer. Ott föl sem merülhetett az, hogy ki más, ugye, hogy ki más állítsa helyre a hidakat, épületeket, műemlék ö, jellegű építményeket, mint maga az állam. Tehát ezt mi meg is szoktuk. Ugye, és amikor ez az állam kezdett fordítani erre pénzt, hogy a műemlékeket meg a nem tudom, különböző közkényséket finanszírozésselre állítsa, ugye ezt, ezt valahol ezt hozzá lehetett szokni, mert ugye nem volt más választás. Uh -huh. De most én azt gondolom, hogy itt is egy áttörésnek kell megjelennie, tehát a, a magán, az uniós, a költségvetési, a helyi önkormányzati, a lakos és a, a, az üzletszerű beavatkozásoknak kell létrehozni egy olyan ö, rendszerét, egy olyan intézmény rendszerét, amelyik ezeket a prioritásokat maximálisan betartja, ugye beszéltünk az értékkörzés, értékfeltárás, értékbemutatás. Tehát én hasonló rendszerre gondolkodom, mint ami annak idején a Fővárosi tanással létrejött. Ugye itt is lenne két ilyen állami típusú, vagy köztípusú beavatkozás, inkább csak egy szabályozás. Egyébként egy kormánybiztosság, ugye a mai hír, hogy létre is jött ugye a, a kormánybiztosi hivatal, vagy legalábbis úgy tudom, hogy útba van, hogy létrejöjjön. Vár, igen. Tehát biztosan lesz egy olyan része, amit nem lehet másról, mint állami. Tehát ott egy hmm. küzdögi intézmény belekerül valóan, vagy egy nagy közgyűjtemény. Tehát nyilván a legnagyobb részét azt Állami, központi pénzből kell. Ja, annak úgy de, is épültek ezek meg? Annak így, úgy is épültek meg, de én azt gondolom, hogy itt is lehet, mint annak, amit mi dolgoztunk a koronatia negyed koncepciójámi 99-ben, akkor mi kidolgoztunk egy úgynevezett költözési dominó elvet, ami pont azt jelentette, hogy bizonyos intézmények bizonyos épületeket elhagynak, azt lehet értékesíteni, és abból a uh -huh, értékesített uh -huh. pénzből lehet ezeket az új létesítményeket, Megbostani. Mm -hmm. És akkor az ott a hogy null legyen, legyen. Mm -hmm. És az nagyon szépen ki lehet így alakítani. Ahogy mondtam, hogy nálunk is ez egy elv, hogy mindig legyen valamilyen bevételhozó. Tehát mindenképp kíműjjük a közpénzeket. Tehát ez az egyik, hogy lenne egy kormánybiztosság, nem mondjuk meg a pontos nevét, mert nyilván ez a jövő zenéje, de másik oldalak pedig létrejönnek olyan városfejlesztő társaság, ahol... Az állam, pénzintézet, a magán ingatlanfejlesztők együtt vennének részt. Tehát ugye itt, itt az nagyon veszélyes törlet, ugye nagyon emlékeztet a PPP konstrukcióra, amikor ugye nem a konstrukció a hibás nem, abban. Hibás Igen, ne, ne, ne, ne, nem a konstrukcióban van a hiba, akkor, hogyha rosszul használnak valamit, ugye? Uh -huh. Ugyanaz az autóval, mint láttuk nemrég, hát és lehet ütni embereket, de lehet, lehet szállítani és élelmiszert, vagy bármit. Tehát itt nem, a, nem a, a, mondjam, a technika a probléma, hanem azt, hogy hogyan. Használják. És persze be kell vonni ugye a helyi lakosok ott lévő intézmények pénzét is, nyilván a parkolás például a parkolás megvoldásában, akkor én azt gondolom, hogy rengeteg bevételi forrás lehet. Tehát akár üzletrész vásárlással, akár bérbeadással, akár a programok szervezésének, a ugye, programdíjak, belépődíjak, lévén különböző kiadványok, tehát ennek az egy nagyon nagy összetett, összetett, összetett de hát, nyugaton nagyon jó kidolgozott példája vannak ennek. Uh -huh. a... Tehát itt, itt a, a, a probléma az, hogy hogyan lehet ezt ebbe a jelenleg intézémi rendszerbe bevezetni, ugye, mert ugye minden területnek van gazdája, minden pénznek van el, szívesen elküldtője. Tehát... Na éppen erre szeretném rákérdezni ennek az érvényesülése. Tehát ugye, ezt a első kerület burvári önkormányzat rendelte meg. Ők fogják elfogadni, ugye ez még, még előttünk van ennek az elfogadása, ha nem tévedek. Hát ők ezt a, ezt a koncepciót, vagy koncepcióvázlatot a szabályozási tervnek az aktualizálására, vagy annak a fejlesztésére Minden gondolták. Meg. De hát ugyanakkor ez meg egy más szinten egy ilyen hosszú távra szóló Feltesztés. valamilyen vízió. vízió. De most tehát én nem tudom, hogy ennek mi lesz a mechanizmusa, tehát erre nem, nem tudnék konkrétan válaszolni. Uh -huh. hogy, de hogy fog de... érvényesülni ezek a, ez a gondolatok, hogy mennek a gyakorlatba? Hát ezt ez jó, jó, jó kérdés. Mert ezt ez túlmutat, ahogy beszéltük is már róla a Budapáll a kompetenciáról Abszolút. Persze, Abszolút, mindenképpen. Tudtad, de mi megtettük a, a javaslatot erre, de hát ez a vázat, amit mi csináltunk, tehát mm -hmm. az, mi addig nem merészkedünk el, hogy mi Ö, konkrét konstrukciókat kidolgozzunk, de, de, meg, de, de azt próbáltuk elérni, hogy a meglévő intézményrendszerek között válogatunk. Uh -huh, Tehát mint például az önkormányzati ingatlan gazdálkodási cég, projekt, cég, ugye az integrált városvárosi stratégiák keretében a már kötelező akcióterületi terv a során létrehozni a társaságot. Tehát nem idegen intézményekről hát, van szó. a Ferencvárosban ugye az például az a Ferencváros is volt, igen. Tehát valami hasonló. E, és még mielőtt zárnánk, e, hát a Urbaniszteletársaságban is elhangzott, hogy hol lehet ezeket megismerni, ezeket a rész részleteikben, mert ott ugye képeket is tudtunk mutatni, amit itt most a rádióhallgatók nélkül kénytelenek, de rengeteg rajz, térkép segíti ennek a megértését, hogy, hogy lesz-e esélye a állampolgároknak ezt megismerni az érdeklődők számára, megismerhető válik ez az anyag valamikor. Most ez ilyen, ilyen konkrétan meg nem merült föl, de nyilván, hogyha erre van igény és van fogadók is, akkor nem lesz annak akadálya, hogy ebből esetleg valamilyen fajta, hát egy ilyen tablókon ezt közé tegyük, és valahol ez ki legyen állítva, vagy, vagy ilyesmi. Vagy az internetet fölhoználni. És hát természetesen a természetesen különféle ilyen szakmai fórumokra is, tehát építészműhelyi, és ilyen honlapokra fogunk ebből anyagot feltenni, ha ah, is ottan ez uh -huh. valami is. Tehát nyilván e, erősen összefoglalom egy korlátozva van, hiszen egy rendkívül e, hát egy nagy anyagról van szó, tehát e, három kötet a dokumentáció, tehát az egész teljes anyagot nyilván nem, nem célszerű vagy nem kéne felrakni, de Egyen. ennek az eszenciáját nyilván, az nyilván megismerhető lesz. Uh -huh. Igen, a útmarisztatásságban, és elhangzott, hogy az ő fognapjukkal is föl -e tenni. A rövelítés egyébként a Magyar Úrmarisztatásságnak MUT, m -U -T, és ennek megfelel a, a címe is, tehát www.mut.hu remélhetően időn belül e, ez e, megtörténik, és a tisztelt hallgatók ott, e, ezt az anyagot megtalálhatják. találhatják. Én Megköszönöm ezt a nagyon izgalmas tájékoztatást, és ö, csak azt tudom mondani, hogy bízom benne, és ö, többen is ilyet hangoztattak, hogy minél több ebből meg fog valósulni, és mi meg is érjük azt, hogy ezek az értékek, amelyek elveszni látszottak, ismét visszajöjjenek a, a gazdagításunkra. Akkor még egyszer köszönöm a találkoztatót, postnál Ferencet és Varga Ötves Bélárt hallották, Kolundzsia Gábor. Vezettem a műsort. Két hét múlva ismét találkozunk addig is. Viszont hallásra.